Üdvözlök mindenkit! A, adásában. a 01 Podcast 41. adása van, vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, tudtok -ok nekünk kímélhetni a 01 podcast az gmail ra vagy csatlakozhatok a Discord szervrőlünkhöz is, ezek így alul megtalálhatóak, vannak linkelve. A mai adásban. PC és RPG játékokról fogunk beszélgetni, és üdvözlöm a körünkben Kristófot! Sziasztok! Szöcsit! Alió. És a métejt! Én meg Rihár vagyok, sziasztok, hello! Hogy vagytok? Kiválóan! Jól esett az elmúlt egyórás zenéről beszélgetés. Igen, kiváló bemelegítés volt. Csak úgy hogy nem képopról beszélgettünk meg ilyesmiről. Á, a Mi az Én csak Horti Miklós Katona vagyok, Nike Core mix Jó. Na! Jó, éles váltás! pc és rpg Mikkel játszottál, mik a kedvenceitek, és mik a legnagyobb csalódások? Nem milyen bevezetés, vagy akár milyen kis ilyen flörtölés, hanem meg egyből szárazom be. Ez, ez lett volna, hogy, hogy ö, mi a helyzet, nem válaszoltatok rá, csak nagyon minimálisan ezért vége a flörtölésnek. Ja, Elmúlt el, el, el, el, másfél, másfél órában ö, egy egymással, és meg is van egyébként felvéve. A, egy kis nagyvás feveint berakhattál volna azért, hmm. hogy jó legyen, ja. hogy csípjen legalább. Hmm. Na, hogy így, itt a nedves fővegy az elgondolás az egész adás mögött ugye, azonnal indult, hogy ez egy RPG podcast lenne ugyebár, és nekem merült fel ilyen furcsomó szemet szúrt, hogy ha már ennyi szó van a szerepjátékokról, akkor miért lennek egy külön adás arról, hogy uh, ugye számítógépes szerepjátékok, amely valószínűleg még egy népszerűbb topik is a legtöbb embernek, mint a klasszikus hasztali szerepjáték. Így van. Igen, ez a nedves pöveny. A bemelegítés. Nagyon denk. Köszönjük szépen ezt a remek összefoglalót, És igen, ez az elgondolás a téma előtt. Remélhetőleg ez lesz a nagy áttörésünk, és 200 ezeren fognak minket hallgatni most mi, már áttörtünk, mi már sikeresek vagyunk. Nem tudom, miről beszéltek, csak nem érzitek. Ja, ja, ja. ja, vagy ti nem kapjátok kisit a sponzott lémeket, kisértől, meg hasonlottól. Érdekes. A OnlyFans-ről jön, csak pénz. De, de azban az első arázsban is volt OnlyFans-r, bártya. Hát persze, de csak onnan jön pénz. Azóta csak szárnyal jobban felfelált. Mm -hmm. Szerintem Már elég jön. sokszor kell rámondani, hogy milyen szar az i és akkor biztos, hogy uh, megjönnek az internetpénzek, tudod. Igen, az volt, Igen. V vagy a DMCA claim. <laughs> Vértől kimondtuk kétszer a játéknevet. Vagy a Disney arról ne is a, a mi kiejtésünket semmilyen algoritmus nem ismeri fel, úgyhogy egyszerűen tartanék. miki egér ah, Ahogy a Wall street szokták mondani, hogy don't mess with the red. Szóval Szóval Disneyvel nem szórakozunk. Okay. Na jó, kezdjük el az orást akkor. Na. Na. Meséljünk. rövidebb adás Me Meséljünk a RPG-kről. Na, Kristóf, kezd. RPG-k. Ah, igazából az egész a... Azt hiszem, hogy a Fallout 2 meg a Fallout kapcsán jutott eszembe, hogy érdemes lenne beszélgetni a számítógépes RPG-kről. Nekem uh, én ilyen vanilla ember vagyok, hogy inkább az ilyen nagyobb címekkel játszottam, szóval majd biztos Szöccsi mondani fogja, a... mi az War Fortress meg ezeket a dolgokat, amik, amik kimoradtak, de... De a... végül semmi, mondjad. Én, hát csak azt mondom, hogy én az ilyen... Uh közismertebb RPG-kkel játszottam, meg amit igazán bevonzott a gyerekként, ez a Fallout 2 volt, és utána az összes többi rész, meg amit így idősebben, idősebb fejjel úgymond megint elővettem a játékokat, a, a számítógépes RPG-ket, az egyik első, vagy az első, az a Dragon Age Origins volt, ami nekem a mai napig a, talán a, a kedvencem, ami nagyon jó játék, és ilyen, ilyen BioWare fanboy vagyok, akik az Andy Ball miatt, meg a Mass Effect-ek miatt, de... Elég sok minden mással is játszottam. Hm. Majd felmerülnek a nevek. Nem tudom, ti srácok. Hát nem tudom, nekem egy első RPG, amihez szerintem túl fiatal voltam, hogy megértsem, az így az Elder ez. az oh, eléggé mély vízbe rakott először szerintem. Majd majd napig nem tudom, hogy hogy működik ez a játék. Meg én is sok viszével, tehát is inkább mainstream-ekkel játszottam, meg azért ott van a bár mondjuk, a, talán R, nem tudom azt mennyire RPG-nek nevezhetjük mondjuk a Fable-széria, hmm. vagy a, a Diablo 2 például. Az inkább hacken slash, Azzal kicsit balet a... Meg kéne hogy mi az RPG, vagy mit gondolunk akkor. RPG. Elég tág fogalom azért. Ez az. Hát, de mindegy, menjünk tovább. Hát tulajdonképpen, ez fontos kérdés, igazad van. Tehát... Én azt öltöm RPG-nek, ahol valamilyen szinten dönthetsz dolgokról. Tehát a yeah. wof mondjuk hiába az a neve vagy a MMO az én olvasatomban az igazából nem egy igazi RPG, hiszen egy ö, lineáris történet van, és semmi ráhatásod nincs dolgokról. Meg ugye általában mm -hmm. az a igaz, de például a Diablót is lehet RPG-nek hívni, de szerintem az, amikor egy-az elmesélnek egy, egy, egy sztorit, egy és nincsen sem egyi beleszólásod, az ott egy lényeges eleme hiányzik az RPG-knek, ami ugye az, hogy ta vagy a hűs a világnak, és befolyásolod. Mint ugye, ami az asztali rpg is játszunk, hogy döntéseket hozol. De, de a... ez az, hogy döntéseket hozol, de szerintem ez csak az egyik aspektus az RPG-nek a másik. Meg az, hogy van egy karaktered, aminek játszod a szerepét. Ugye az most mennyiben alakítja a világot, az mm -hmm. úgymond másodlagos emiatt. Tehát például a WoW úgy MMORPG, hogy a saját karaktered felett van hatalmad. Érted? Ott már olyat. Nem tudom, hogy játszottál-e valaha a role-playing szerveren, nem, nem, mert én se. Pedig vannak én... olyan igen. állatok. És... Próbáltam. Na, például az, szerintem ott azért már ki lehet jelenteni, MMO, RPG, mert hogy beleédik magukat a játékosok a szerepükbe. Jó, hát mondjuk ilyen alaponnak is lehet RPG, érted? Mert hát, a saját karaktered, hát, felirányításod meg ott is RPG-re tehát akkor Ég bármi de mert igazából az emberek már mindennel tudnak RPG-ig, vagy nem mindennel, de azért nagyon sok mindennel tudnak úgy játszani, hogy RPG-ig, meg tényleg van bármelyik játékot, tényleg biztos lesznek olyan RPG-szerverek, és ilyen hatalományos emberek, hogy játsszák az agyukat. Ez olyan, mint hogy minden app tud Tinder lenni, hogyha jól használod, főleg a Linkedin. Oh, oh, oh. Ez a legjobb, igen. A, hát is minden van... minden? <laughs> a GTA 5-ből is vannak ilyen RP-szelverekben, azok felmenek, és ja, akkor ja. Így valaki azt játszol, hogy rendőr, meg és és tök fura már a Sol andreas az is van mindegyikhez. Tehát tulajdonképpen mi egy darab papírlappal, egy szerozával, meg egy kockával rpg tehát ha van kellő fantáziád, bármi lehet rpg csak hogy azért valamennyire be akarjuk szűkíteni a kört a számítóképes játékok között, azért érdemes valahol meghúzni a vonalat. Szerintem ott lehet meg, nekem az az RPG, hogy van egy karaktered, aminek vannak értékei, is állítgathatod, és az már nekem valamilyen szinten RPG. De hát Te az is van, az összes ilyen shooterben is, kb a kodba is tudsz jogolni pörköket, és akkor tudnak de, de. de maga a karaktered attól nem változik, úgymond. Tehát minden karakter, attól fél, hogy tehát ott sok az ismétlés, de hogyha már egy egyéni tudod varázsolni, azt szerintem ért. Tehát azt mondod, hogy a Perfect az a... RPG, mint a Diablo 2? Uh, dolom, nem tudom, mert a Perfect Live-ból eddig csak annyit láttam, hogy van egy kurva nagy uh, pókháló-szerű skill, szint, a szint a skill léző, a... és fú, ez olyan jó, és én, én csak azt látom belőle, hogy mi a fasz van. Tehát. Igen, amúgy amúgy, amúgy az, az, az, az, az kifejezetten jó mert hogy az, az érdekes. Szóval jó, jó, csak mém kerek. Az RPG-t a klasszikus... a Petofix-át, meg a diablo is én nem... Azt én is. A nem. and Slash inkább az nem az. az, a inkább, az, az, nem az oh, a igen, azt akarom, hogy klasszikus RPG-ként az, hogy van egy fasza történet és van egy karakter, aki mm -hmm. igen akinek a meg... szerepét játszunk. Ez, Én ez annyit tedik hozzá, hogy legalább a, a választásnak az illúziója legyen meg. Ja. Tehát a lineáris a történet, de akkor is legyenek benne olyan, olyan dolgok, hogy azért úgy tűnjön, mint hogyha lenne belefolyásodat a mm -hmm. az, Nekem annyit. ez kell egy RPG-hez. Mm -hmm. Épp azért mondom, de például, hogy ezen belül is vannak ilyen fringek, például a Fable most mennyire RPG, -e, mert jó, vannak benne döntések, de... Pontosan ezért mondom, hogy Igen. legalább a legyen meg, hogy igazából a, mondjuk az első rész azért az igazi RPG, szerintem aztán a többi már kérdőjeles, de hogy ha még mond egy irányban is a story azért mégis tűnjön úgy, hogy döntéseket hozol. Vagy nem hát ha még csak bort. annyis változik, hogy azért más lesz a color scheme, meg... meg... Ez mm. egy szarvacska jön a karakterednek, már ja, is minká. valami. Végül. Mm. Mm. De igen, a, szerintem a Kábült a Mass Effect, meg, meg te még a Skyrim, meg, meg nem is tudom, az, ezekre mondanám, hogy, hogy akkor ezek úgymond az egyik határ, és ugye, amíg tényleg ilyen hardcore RPG-k, azok meg az összes ilyen, a Baldur's Gate, Icewind, meg hasonló, ami a tipikus. Never Winter Nights, igen. Na, amely, az volt egy olyan játék, amihez szerintem túl fiatal voltam, mert soha nem jutottam előre benne, de vagy négyszer újra kezdtem. Hát tényleg, az Ez az Ez Az nem Már az a volt, még 3D-s volt, ugye? A, igen. Hm. Már az egy Ilyen, ilyen izomláték is nézetben volt, ugyanúgy, tehát... Vagy hát... Aha. d volt az, az is. 3D-s. De vagy az engine mögötte is 3D volt, és nem pixel art volt, mert ugye az, az icewind meg a Baldur's... Azt hiszem azok készék voltak pixelek, és nem pedig rendes 3D modellek, ki tudja. Mm. Ajajaj, tehát ez egy rendes 3D, az már egy kori volt, de igazából a grafikán kívül semmi nem volt benne szerintem újkorib, mert ugyanúgy ez a fit rendszer, ugyanúgy kockával volt kidobva, csak nem látod a kockát. De az, a, az volt a klasszikus er, a számítógépes RPG, amikor a számítógép végzi el az összes kockadobást igazából. Ez a, egyébként Elféllé. ennek a Neverwinter Nights, ennek a D&D-nek volt az a sajátossága, hogy a, a játék, még a szemültőgépes játékok is olyanok voltak, hogy hírkálta neked ott a számokat, hogy hogy k 20 dobál neked. Save a it failed. Ez, az, ez azért nem volt a többi franchise-n, szerintem nagyon-nagyon mm. elterjedve. You, mm. you must gather your party before venturing force. <laughs> oh. <laughs> Most <t green> túl, azok jók, jók voltak, bárcsak annyi időm lenne, hogy megint tudják ezt a játszani. Most. Hát igen, az egy jó rpg pont az egyik legnagyobb előnye ami a hátránya is, hogy írgalmatlan mennyiségű időt ja, ja. lehet vele. Ja. tölteni. Melyik az a játék, ami szintén ilyen és tökrédség, de ilyen tök régi, és uh, ilyen interdimensionális, meg ilyen full weird uh... játék. Aha, és egy ilyen kiválasztottan játszol, uh, hm. aztán biover. de vagy lehet, hogy nem is biover, hanem Obsidian még. Nézzük meg a wikipedia Melyik? Mi mi? Na... Én nem tudom, mire gondolsz. Az jó, mert visszajövök azért a válaszsal, most elkezdek googlizni. <coughs> nem <coughs> tudom, de a biovr ugye a nagy klasszikusok a, a Kotor, volt nekik ez a, a uh -huh. Jade Empire, ami egy oh, jó az... játék lett, csak nem csináltak neki folytatást. Aztán ugye a Dragon Age széria, amit nekik köszönhetünk, a Mass Effect, meg, nem tudom, hagytam ki valami fontosat. na nagyon korai... Talai... Antem! A, a, a, a mi csoda? Ja, mi? Mi? mi? <laughs> a Mass a, a, Volt árnyom. egy ilyen játék az hogy Antem, de nem, én már nem tudom, miről szólt meg. <laughs> nem, nem egy mobil játék volt, amit kiadottunk Bár jó, nem tudom. Hmm. Nem hát azt a vége. <laughs> <laughs> ja, jó, jó tudom. te nem, nem vagy a mélyen benne az RPG Én játék játék nem vagyok én. A, a, Nekem az a baj egyébként, de ezt nem beszéltük már, hogy engem túl hamar és túl, túl fiatal elkapott a Diablo 2, és utána a, a, az életem nagy részt Diablo 2-vel meg Dotával töltöttem. És az a baj, se, már. semmi más a, nem érrekelt. A, ja, a Runescape. Ja, meg a Runescape, igen, ja, nyilván Runescape, arról tudok egy órát beszélni. Az a baj, hogy az is ugye, úgy klasszikus úgyra az eset, mint a Wolf, egyébként, hogy Megvan a karakter is, az teljesen szabad, meg viszont az, az csak egy... az, az nem meg mondanám RPG-nek egyébként Planescape Torment Arra gondoltam És ez bejövrén érték a... Talán megnézem. És <gül> Csak a nevet találtam meg most és megörültem neki Black Isle Studios, Beam the... Az akik azért csinálták a falut, és a Black Isle csinálta az első kettőt Aha, igen. Oké, okay, ez nekem nem volt meg eddig. Meg a Sky meg a Boldos gate is. De bocsánat, Ricsi, mondta mond tovább. Nem tudom, a Runski-ba azt nem mondanám RPG-nek egyébként. Oh, az, az ilyen jelre. A... Ő... Ez is Vovis RPG, hogy igen, az, az is. Az ilyen büszkes, játék. A runescape nem egy Szociopata Kalmár szerepét játszott folyamatosan? Micsoda? Egy Szociopata Kalmár szerepét. mit jelent? Kereskedő. Kereskedő, tehát nem arról szól a Rumské, hogy kicsalogatod a fiatalokat az erdőbe. És megölöm. Igen. Egyébként piccen kívül, ahogy mostanában játszok vele, úgyhogy úgy, inkább nem játszok, mint játszok vele, és azt a karakteremet húzom, ami nem, nem trédelhet, szóval teljesen magamnak csinálok minden szóval ember jöhetek vele, meg kereskedni, tehát nem behetek cuccot más játékostól, nem behetem fel a cuccát, szóval az ilyen, ezt mondjuk mondanám RPG-nek egyébként talán, hogy tehát hogy külső befolyásom nincs, csak a saját karakterem magamat húzom, és a saját utamat folytatom. De nincs történet, amiben ezt szerepelne. Vagy nem, nem, nem, nem, nem hiszem. Csak még egy, még egy textboxot sem olvassál el roomscape be tudod. I igen, igen. Nyomom a space-t, aztán végigmegy a questline <gül> <gül> nem, nem egy... Izzy questline-on. Nem Igen? Izé jutott eszembe egyébként, ami a bajosokkal én játszottam, és talán azok rpg mondhatók, nem? Az ilyen határeset eset szerintem. Hát az a baj, a, izzy, az in... mi, a, mi az halmik része? Infinity? Aha. Aha. Abban -ap volt az, hogy ott volt ilyen szkérendszer, és ez kipasztott feleslegesnek éreztem egyébként. De nem igazán van, vagy van, lehet, hogy vannak diff, különböző endingek, de akkor mondjuk a klasszikus Deus ex hamarabb, azok szerintem RPG-ek, azok belül a esnek a határon. Deus Ex, meg a System sok, még a bizonyosak elődje, azok még simán RPG-nek szerintem. A Deus Ex, tényleg a Deus Ex Inviziből Varrozzal is játszottam. Ah, Hú, az jó volt, az az kurva jó volt. Mert ez a kérdés, én ezen gondolkodtam, meg akartam tőletek is megkérdezni, hogy uh, ugye, ha már beszélünk arról, hogy mi az, hogy RPG, meg mondjuk legyen az, hogy ezek a játékok rpg mi a fontosabb az RPG-nél? Az, hogy jó legyen a története, ami egy nagyon jelentős része, vagy az, hogy inkább ez a, ez a hentelős fejlődés, meg lótolós része legyen? A történet abszolút szerintem. Ugye? Tehát szerintem Milyen... a jelvégét, azt az RPG-vé, hogyha olyan szinten el tudsz merülni a sztoriba, meg tényleg úgy érzed, de vagy a hős, meg a hangulata, igen, hogy uh, amellett már mondjuk mellékes az, hogy nem mellékes, csak kevésbé olyan fontos az, hogy akkor most megyek, azt megint kitakarítom ezt a danger mert hát, ha valami jó cucc. Tehát szerintem Milyen... itt van egy éles válaszvonal a két megközelítés között. Szerintem meg pont ez az, hogy mindkettő tud, tehát mind a gameplay, meg a történet tud olyan lenni, hogy egy a jó történet el tud fedni egy gameplay-et, egy jó gameplay meg el tud fedni egy szarabb történetet. Hát na látad, pont ennek a második részével én nem értek egyet, mert hogyha ha van egy jó gameplay, attól, attól még én ezt nem fogom azt a játékot újra játszani, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, ha azok, a, azok a szerepjátékok, amik számomra a legmeghatározóbb voltak, hogy... azokat bármikor újra játszom, és nem azért, mert annyira kurva jó lenne mondjuk a Dragon Age Originsnek a harcrendszere, mert az úgy okés, hanem azért, mert annyira jó megírták a sztorit, annyira jó benne a csapattárs NPC-k, a szinkronok, a, a, annyira úgy érzed, hogy ki tényleg te, te, te vagy a Jani, aki meg ezt megmenti a világot, hogy emiatt jó érzés újra és újra és újra neki esni, míg a játék meretnél az előbb-utóbb repetitívá válik, és nem szomásul, csak az, hogy sem már ki a hamterek isten íja Nem, azért én nekem pont a kettő 2 jutott emiatt eszembe annak, Szerintem nem volt olyan nagy száma a történeted, de a gameplay-e nekem sokkal jobban tetszett, sokkal aktívabb volt, mint például az egynek. Ez a Dragon is kettő, nekem, unpopular opinion, de az nekem jobban bejön, mint az hmm. egy. Pedig azért, de ott megpróbálok megújulni a... ebből a csatornából, <gül> mert nem vagyok csak ha te is a Dragon Age 2 utálat hype trainre, mert hogy az, az jó, pedig nem rossz egyáltalán nem rossz játék, főleg azért, mert hogy úgy, főleg ott varázslóval, de lehet érezni, hogy varázsló vagy szerintem például. a. Év az a... emberek. Mi? Hogy gyűlölnek az emberek. Épp az az, hogy nem csak azt, hanem, hogy fosnak pár tőled, mert már olyan kula kemény varázsló vagyis. Még de de, de ezt a sztori adja, Igen. pont ez az, hogy ott ez... a sztori miatt az ott jó, is Jó, adja. adja a sztori, de nem annyira fontos, nem nem a sztoriára, de a játékvára, veletér... tehát az, hogy... ez játszunk? Az Végig azt a játékot. Kétszer, egyszer? Ez szerintem hm, és... egyszer elkezdtem és nem fejeztem be. A Dragon 4 nem... egyet, egyszer talán befejezte. No, uh, azt, azt se fejeztem be, a vég, eljutottam a, majdnem a legvégig, és utána az egy kis ilyen nem, nem lett meg a gitgut, hanem szar voltam, és nem bírtam tovább jutni, és utána fogtam, és ott hagytam, és elkezdtem már játszani. De hogy, hogy nem, nem tudta tovább vinni, hát végigvinni magát a játékot, az nem olyan nehéz, csak ott mondjuk ugye most spoiler alert, de van egy olyan befejezése, úgymond egy jó befejezése, hogy konkrétan meghalsz, és ez azért is szerintem egy tök egyedi, meg jó, jó sztori, mert ott nem az van, hogy azért abszolút happy end, hanem hogyha te az igazi, az abszolút white night jó, jó karaktert viszed, akkor feláldozod magad az utolsó csatába, azt megpatkulsz. Te el? Uh, nem, semmi, ez ilyen fajtoknál mindig lehaltam, és egy idő után meguntam, és uh, nem volt tovább, és tudtam már, hogy mi az ending, és igazából nem volt meg a hajtóerő, hogy tett, hogy akkor menjek is csináljam. Hát igen, ez az... már a YouTube kora volt, ugye, és meg lehetett vagy utána lehetett orvosni, hogy mi az ending. A Darkest és... Danger az RPG-nek számít, amúgy. Ez oh. pont eszembe jutottam úgy nekem, mert az egy nagyon, az nagyon fringe szerintem. Ez, hát, az, az, én azt azt, azt nem raknám nem be, mert nincsenek úgymond ilyen interakciók meg hasonlók, mert tudod az ja, ilyen aha, japán aha. ilyen dating szimulátorok közelebb vannak az elküldéhez, mert ott vannak ilyen funkciók, uh, és akkor kattingod, és befe, befolyásolja a történet. Na, a japán dating szimulátorok, szöcssi szóval, meseiről ulok, az, azok megjelentél <laughs> Meg Magyar a kedvencet szó szóval munkát végzik kicsit, és akkor utána visszajelzik. a edd, mondd meg! <laughs> Én Na, nézzük csak a Steve listánat! A Visszajövök és akkor... Oh, igen, ezek rpg k megnéztem sokat. <gül> Melyik el van 1500 órát, hogy nézem a Steam csártokat. <gül> Ar arra a másik é. jó van, tudod. <gül> egy jó Visual novel az uh, uh, szerintem 200%-kal inkább RPG, mint egy Diablo mondjuk. Pedig az, az tényleg olyan, mint a lapozgatós hogy, így, hogy így, semmit nem csinálsz gyakorlatilag, csak olvasol meg, válaszolsz. De az az Ultimate RPG-sanite. Hát a legelső, legelső számítógépes rpg k mik voltak? Szövegek. Ah, hát persze, Amire szövegek válszoltál. Look out the window, you dead. Hát ez a fajtnak. Jajjajjaj. Egy-tok, játszottatok olyannal? Esküszöm, mit ha lenne az emléket bejtőek. Hát nem emlékszel Tomketnek a híres iszéjére? A De az már kattigatós volt. De ott nem ért, hogy az kattigatós volt. Igen. Az, az Krémlenek, nekem is gyerekkoromból, az már gyerek, gyerek, az az ilyen, van ilyen bizarr dolgok, hogy... Volt a Sully, az Army, meg a Police, azt hiszem. Igen. én, Most... tudom, én a, én a uh, számítógépes játékokban először a Jazz Jack Rabbit 1 no. a doom és a Vol Monkey island. island. Monkey island széria. nekem Vol az fiad. volt. Hallfield. Vol meg Terep <laughs> Terep kettő. Most van egy kérdésem, Skyrim-ban játszott mindenki, gondolom, uh -huh. végigvittétek a Skyrim-ot? Igen. Uh -huh. Nem. Baszik, hogy vitték én, én, mindig, én mindig megulom fél úton. Hát egyszer így mondtam, hogy ja, fasztom ki van, mert a szaros most már csak az is Power Gaming ellen nyomom az egészet, és akkor uh, addig nyomtam, meg nem lett a végig, és mondom, jó, oké, és akkor le is töröltem, cseh, kész. Egy kétszer. Ha. Már úgy, úgy, hogy a főkampányt, az, hogy most mindent száz ja, hát megcsináltam... nem magam, mondom, valamit, csak hogy... Ez sejtem sincs. <gül> nem hiszem. Megcsináltam a számúzat a főkampányt, meg a vámpíros dolgot megcsináltam utána még egyszer, vagy lehet egyszer. Ja. Ezeket eluntam mindig egy pár óra után valahogy nekem az annyira már a, annyira nyitott, nyitott ja. volt ott a világ, hogy annyira elengedte a kezemet az első-másodperctől játék. Nem, nem volt meg a motiváció, hogy most hova menjek, mit csináljak, és így nem érdekel az biztos hogy nagyon sok vagyok nagyon sok karaktert csináltam én is de azért végig nagyon sok így ezt csináltam. nagyon sok stratégia volt igen én is nekem fullot elítette ébbek tudom bonus szint növü izzé orkom valami ilyesmi, de amúgy az a karakter majd napig megvan. Vagy 40-es, vagy nem tudom valami, nem, nem tudom, hagynos az egyébként. Azzal kezdted a streamer pályafutásület, nem? Azzal kezdtem. Hát nem tudom, én arra emlékszek, hogy az, az, jó, a dota t nem számítjuk már. A DOTA dot az RPG? Hát, persze. Uh, Aha. Eljállap, igen, a, jó, igen, igen. a, a, a karakteredet, cuttingat. A, cutting a, a DOTA, -e. igen, a, a, saját történetemet írom. Igen, egy kreatívak el... azért csapattársak, mindenkinek megvan a személyisége, reagálnak, hogyha írsz nekik. Ez a szerepet játszód, de az de. Igen. Szép. Na és, oh. melyik a, tehát ugye nagyjából elmondtuk, hogy mik a kedvencek talán, vagy nem? Yeah, szerintem még azt hogy a... a kedvenc. Nem? A kedvenc. Mi, mi... a kedvenc. kedvenced? Uh. Kristó fallout szeretném beszélni. A, hát figyelj, hogy röviden válaszolnom kell, akkor én, én a dobogó első fokára szerintem egymás mellé így oda tudnám tenni a Fallout 2-t, a Dragon Age Origins. Meg talán... hát igen, nem tudnék dönteni a kettő közül. Nagyon, két nagyon más, de mind a kettő nekem nagyon mély nyomott hagyott az életemben, meg sokszor végvittem őket. Hm. Hm. Hm. Nem, Ezek mondtam pont, pont két olyat, hát, amivel hát, hát, nem nagyon játszottatok, vagyis vagy nem hát, tudom. A Fallout 2-vel próbálkoztam amúgy, de valahogy nekem már nem jött be, hogy már ilyen idősebb fejjel álltam nekem, amikor ugye Aha. sok idő kellett volna hozzá még így és ot vele, és hát, kimaradta ugye hamarabb, szerintem játszottam vele egyszer gyerekként nagyon, és akkor, eh, akkor nem ragadott meg, ugye. Utána játszottam Fallout tactics szal vagy valami hasonló, és az tök jól elbaszakodtam a kombat. Tol. és utána a, hár, a falut három, meg New Vegas, meg ilyenek, és akkor egy New már úgy így betetőzött nálam, és utána visszamenni a falut kettőhöz a New után utána más élmény. Tudom, hogy más az erőség a két játéknak, de abszolút, ez ja. tipikusan olyan, hogy gyerekként kell elfüggeni egyébként, mert már most így ebbe a világban nagyon régi módinak, ha csak ugye hogy a Nostalgia faktor is játszik, meg ez még olyan régi módi RPG, hogy tényleg 900%-ban a adja el. Bár mondjuk de nekem nem meri a harcot, és szeretem, de ja, ez, ez kell egy mentalitás, hogy ezeket a régi játékokat valaki ennyire szeresse. Az a nem tudok olvasni. És az meg. Ez nagy hátrány. Van egy ilyen felolvasó programok, tudod, én yeah, screen reader. <gül> de az, nem, Mi, az én... a baj, az a baj, hogy ötten sem nem kb. 11 másodperc. És... Ez baj, <gül> mindig egy RPG-s podcastot csinálunk srátok. Egy tetsz, szperem, 11 másodperc. Most megyet az átok, hoppá. Igen, ez a baj, látod? Ez nekem megközelül a napi szinten. E, az baj, nem tudom. Nekem e, sokáig ez. Én nem, nem tudtam annyit olvasni így egyszerre, így szövegeket. Tehát a, azután kezdtem el igazán elmélyedni történetekbe, játékokba, ö, amikor már rendesen voltak szinkronszínészek. Tehát ilyen RPG-kben. Addig de a gameplay jobban érdekelt, nem? Hát már most. Már nem, a... nem volt szinkronszínészek rendesen, például, és ott hát, nem is mondtam, hogy a kedvenc nem is mondtam, hogy a Nem Micsora? rosszat mondtál? A morrowind hol Hova a Morrowind az egy janky as fuck szerintem, ide amúgy a feelinges. Apázeek, írom neked a pontokat majd valahogy, amikor találkozunk, akkor meg... Te még a te csak így se meg... Jó, lerendezzük, lerendezzük. Egy hajdú nekem nem magyarázom az ízlés. Három hétfóra találkoztok. Nagy az internet fasz. Igen, izé, ott találkozunk, de csak egyikünk megy haza. Tehát maradsz, mert izé... Digitálásunk! Egy simát a thumbnail majd a Youtube videóhoz, hogy kunz versus Hajdúz valamit, tudod is. Árián kunsz. Rigbeat. v Na, de de, de... úgy ég az éve, a vicces, és... én a ajdokra, hogy mongoloid. én a hajdukra, hogy mongolóid. Csak azért is. Na jó. De úgy. most... Ked rasszizm. Jó, na. Én nagyon vacilálok. Pont emiatt nagyon vacilálok, hogy a legkedvencebb RPG-m az a Mass Effect 2. Mm, nagyon jó választás. Éve... Nem, nem is a három, a kettő szerintem az, ami... A, a, ami lehetett sírni. Uh, amúgy meg... Még hogyha az action RPG-ket belevesszük, de az impán a gameplay miatt... A Might and Magic Dark Messiah-jából a legtöbbet végigvitt játékot. Mondani szerintem. is akartam, hogy azt te szerintem vagy végig -szer végigjátszottam. A, csak a demóját végigvittem 12szer, amikor GameStar-os CD-n rajta hmm. volt. És aztán, amikor ha, megrett, fel lett őrő, most is fel szerintem meg van a image. Ja, nem, nem, mikor megvettem, mikor megvettem, ja, igen. akkor, ö, és hát az, annak az imbis is még mindig valamelyik gépen fenn van. De, de amúgy meg, ha szimplán legjobb RPG élmény, nekem azt kettő volt. De az, az már egy ilyen, az, az a Hollywoodja szerintem a játékoknak, vagyis, hogy így a de szóval abban megegyeztezünk mindannyian hogy a Mass Effect 2 az, az, az, az masszívan tökéletes. jó volt. Igen. Az, hogy... az, nem is feltétlen, de tényleg tökéletes, mert kurva jó, de hogy az, az, igen, az egy erősen jó, az a jónak a top felső kategóriája. De. Lehet, hogy voltak vele problémák, de, de fasza volt nagyon. De ez az, hogy bármennyire is próbálok visszagondolni, hogy mi volt a probléma vele, de mert... Hogy... Szembe, de a, úgy, a fő történet, elmondom, ezt már megbeszéltük, az volt az egyetlen gyengébb, nem gyenge, gyengébb pontja, hogy ugye az egész játék iszonyat jó volt a csapatgyűjtögetés, az NPC-k minden, mesterbű, és egyedül ez a kollektoros, hogy hisztek benne a fő ellenségeket. A három részből talán a kettőnek volt a leg gyengébb a ott nem érezted annyira ezt a, az egész galaxis veszélyben. Hát, mert az, az olyan felszapó rész volt konkrétan, igen, ahogy, igen. Hogy, hogy rávezetett, hogy, hogy World Building volt benne kicsit, hogy jaha, igen, hogy ez történik az előző fajok, Jó, ja, igen, spoiler, hogy igen, ez történik az előző faj. hogy leigázzák őket, és akkor ilyen... Aki méltórából ilyen szervitor lesz, aki meg nem, akkor abból csak ilyen biomassa vagy akármi a faszom. Igen, de ha visszemlékszel a, ott a, a főtörténetet, ahogy vitted, nagyon-nagyon sokáig igazából a sötétben tapogatóztál, és ott ja, a, a végén ja. baszott nagyon-nagyon rá a, a, a twist, az nagyon jó volt, hogy kiderült, hogy igen, itt tényleg elmögött is a riprek állnak, meg elmögött ja, ja. is az van, hogy akkor lehet rosszabb még a kiírtásnál is a sorsod, mert különben ja, ja. egy szolgafajdeszel. Viszont ez kb. addig, amíg át nem mentél azon a portálon, vagy valami, addig tulajdonképpen nem. Nem tudtad, csak, hogy egy ilyen Igen, Az utolsó, feleség. borított rád mindent. Igen, is. addig viszont meg olyan középszernek tűnt a történetünk. Mm. Most miért érdekelnének engem azt, hogy itt egy-két kolóniát ezek elvisznek, meg ilyenek, amikor jönnek a reaperök, érted? Ja, persze ja. lehetett gyanítani, hogy a kettőm össze fog függni, de Na. talán ott a főtörténet az annyira nem volt magas színvonalú, mondjuk, mm. mint a. Ezt, ezt tudnám mondani, hogy ott a főtörténet nagyon a háttérbe szorul. Igen, <gül> igen, mert, igen is. De hát, mert mert, mert ja. hogy. Igazából maga, mert akkor jött rá szerintem nagyon a bioveríró íróstábja, hogy mi tetszett írásis stílusokban a karakterek, a dráma, a személyes kapcsolatuk úgymond az emberek é, között. Ja. és Beng, oké? Viből az... oké. Okay. <laughs> <Viből bang, okay. laughs> ivon Strahovski mirandaként. Igen. A <laughs> a, vaj... a feleség fut. Igen. igen. Na, a... én, én mindig talipárti voltam már, nem azért. Érted, ő nincs benne rossz karaktertelen. Jók, jók, bedugjuk, tudod. Csak nem lehet benne se krogennel baszni, is Igen, azt igazán nem volt benne krogennő, az a hibája. Nem, miért kell ahhoz nő? Hello. Hello. Ja. Ja. Hello. Na, ezért már 21. század vagyunk, kérlek. A ja, Na most ez, ez volt ez a. Ja, de bár bár dating szóval. szimulátor? Vagy most arra rá, vagy hogy... Á, kicsim, Igen, <gül> a Mass meg a dating szimulátor. Egy, egy jó rpg nek amúgy része az, hogy románsz. Szóval... Á, na, amúgy most nem. Én, én ki vagyok ettől a románcolástól, hogy, hogy mit kell mindenbe bele súlykolni. De nem az, hogy bele súlykolni, hanem hogy a lehetőség legyen az. Hát az összes Mass Effect-et úgyhogy azért lehet a nő, ip nőt meg ilyenek, meg nem szólsz hozzá senkihez, meg mindenkivel fasz vagy. Azért jó az RPG, mert adott a lehetőség, hogy így játssz de ugyanakkor, hogyha egy ilyen kis Incel vagy, aki éli ki a vágyait, akkor tök jó karakterek egy kis inszel vagyok, és muszáj írni magam. magam. minden ilyen kis inszelek vagyunk, érted, és pont is ezért is nagyon jó a Mass Effect szíria is, mert amúgy tök hitelesen eladja neked azt, hogy kifejlődik mondjuk a Shepard parancsnok, meg a Mirando között a... a, a... A román. Nem azt van, te hogy. Nem izé... beszéltem már nők? Ja. Ja. Igen. Nem, azt mondják ilyen. Már ja, úgyis már nem incel, Czöli bátya, meg az Czöli bátya. Ja. magamnak. Mindegy, akkor mondjuk hogy én úgy képdelem, hogy ez egy ilyen ezé, hiteles kapcsolat is lehet. De ha űrhajók a az meg meg ilyenek, de hát mit tudok én erről? Kerek, nem is barátnővel. Hú, uh, ne nehéz egy ilyen felvezetés után <gül> folytatni. Uh, ja, ezek a Mass Effect, meg a Dragon Age of Legends, az, az nekem is ott vannak. De a, a topok... Uh, játszottam sok ilyen szével, ilyen cuttingatós, ilyen csapatirányítós, de valahogy úgy egyik sem mondtam azt, hogy annyira mély, mélyen hatatlanám. És talán én az alapján mondanám, hogy hogy melyik a kedvenc, meg a legjobb, ami a legnagyobb ilyen érzelmi hullámastat kihozta belőlem, és az, az talán a Witcher 3, vagy az, az, az így nagyon át tudtam élni, és nagyon ott tudtam lenni, és így, így már dübből, meg érzelmi volt játszottam vele, hogy meg elvitték cirit, és akkor is, hú, ez most megülöm, ezt a faszkalapot bántottam meg meg, meg meg ezt csinálta az npc ke és így tényleg investálva voltam abban a játékban kurvára. Szerintem most van nagyon jól leírtad, hogy mitől jó, jó RPG, egy jó RPG, uh -huh. amikor tényleg érzelmi szinten beleéled magad. Ja, ja, de hogyha az, hogy, hogy mondjuk mi húzott be így, így ebbe az RPG témába, kamaszként, a, akkor szerintem a Kotor 1 az, az abszolút, az, oh. az ilyen, ilyen kristály él az emlékezetemben, amikor játszottam vele, és megvoltak azokat a pontokat a történetben, ahol Ja, azok a történeti pontok, és akkor így... Oh, ez a világ legjobb játéka! Csak nem, tudok senki, nem tudom senkinek elmondani, mert senki a baráti körömből nem játszik ilyesmivel. Oh, szóval. Előbb játszottam a Kotor 2-vel, mint az egyel, de... A Kotor 2-vel ja. nem bírok játszani, mert meg is vettem Steamen, de valahogy nem kompatibilis már így a... Windows 10 11-e és nem, nem bírtam vele normálisan játszani és olyan frusztrált voltam tőle folyamatosan. Ah. Jó hírem van, mert csinálnak meg az öremményeket. De jó, Alec. Azt kíváncsi leszek, hány mikroton az akció lesz benne. Kettő. Hát, már csak nem. És ja. még... <háll> <háll> és még volt a legrosszabb, amivel valahol játszottatok. Ó, oh, ez nagyon könnyű kérdést, mondjátok. Mass Effect Andromeda? <hállt> ne. Nem, hát... <hállt> Hmm. Nem tudom, nekem, a gotikos sokan dicsérik, de nekem vagy annyira nem jöttek be, vagy ilyen, ilyen jenki volt már a. Ilyet, tudom, a hogy a saját jó. korában, mikor kiadtak, akkor jóval csak én szerintem utána játszottam már egy, nem is tudom, Morovind, meg hasonlók után, és így így. Vagy, amit megnézed a 2001-es 2001, 2001, 2001, mikor megnézed mondjuk már itt a interstellar meg hasonlókat, és akkor eee, jó van. A Gotik egyet mondott kifejezetten, mert annak tényleg? Potrányos volt az irányítás. Az, az. Az. Volt. Igen, én, hát az... nem tudom, én nekem tetszett. Amikor rászoktál az, mert... az irányításra, már egy kézzel lehetett játszani, le. és Á. kellett is. Mert... Hú, Á, úgy, meg a egy a vicseregy az, az nagyon szar volt az irányítása. Én, én azt az az nem bírtam. Boszorkán egyet. Egyébként szóványom egy. Azt is olyan, én azt végigvittem, meg lehet szokni, csak már tényleg az is olyan, hogy mai fejjel, aki a gameplay miatt játszik a Witcher egyel, vagy a Gothic-kal, az azóista mazoista. Szóval <gül> túlerősen hajtja a nosztalgia, vagy valami, mert azt indokolatlan indokolatlanul szarok azoknak a játékoknak az irányításai, meg a gameplay, meg ilyenekkel. az tényleg a story adja el az egészet. A, én a Gothic 3-ra emlékszek, hogy az volt olyan, hogy nem tud, el sem tudom képzelni, milyen játék lehetett, mert egyszerűen nem működött. Hát, <gülüyor> vagy annyira bugos szutyok volt, de tudom, PC verzió, vagy Miről verzió, vagy... nem a PC-verzió. vagy azt hiszi, De a betestet csinálta, nem lehet olyan rossz. Azt, azz, hát, nem, ezt két német csinálta egy sikától van, szóval melyik jobb. Jó voltam, mondtam, hogy <sarate> három torok egy garázsban, azt ilyen. <sarate> az jó. hiszi, az... az kebabsok mögött, tízekölben, vagy zébe <sarate> Na. <Nagy. sarate> A Mountain Blade az RPG? Piron nem, jobb nem, azt nem RPG. Nem? Szerintem se. Hát, megint olyan dolog, hogy ha RPG-nek veszed azt, hogy szinteződsz, meg lootolsz, meg ilyenek, akkor igen. Ha hozzáteszed azt a kritériumot, hogy legyen is neki története, akkor kurvára nem. Az inkább de egyébként egy... Egyébként vannak Medi medieval life-szimulátor, <gülőbb> körülbelül. Jó, de egyébként vannak a... ezek a tényleg ilyen kopáló szimulátor, meg hasonlók, vagy ami Minecraft szép grafikával, és abban is hogy szintet lépsz meg, unlockolsz technológiákat. Meg jó, jó, jó. Minecraft <gülőbb> RPG. RPG. Na, igen, a Minecraft RPG. Mm. Úgy, Valós kérdések. játszom. <gülő> Sziópat a szerepét, aki elpusztítja a világot. Mm. Kedvére fall egy isten, gyakorlatilag. De várjál, te akkor mondjuk a High Fleet az RPG valamennyire? De hát jó, van csak pont szóval az. nem. nem? Na, az jó, ez is egy érdekes dolog, nem? Mert játék menetet, menetét tekintve kurvára, nem? Viszont olyan szempontból meg igen, hogy abszolút te a történetet, vagy nem? Szerintem ez nem a... egyáltalán, szerintem az nem RPG. Csak ja, van egy jó története, és annyi. Ez egy stratégiai játék, egy történet szóval. mm. ja, azt hittem, hogy ott befolyásolod a cselekményt. Hát... Na, az valamennyire tudod, de ez most az, nem az nem. ipari standard, hogy minden játékban van good ending, band, bad ending, vagy valamilyen izé. Hát, Így amelyik. Valamire kicsit bele tudsz nyúlni. Hát, már amelyik. Hmm. Szerintem is hogy. Nem is tudom, nem tudom, nem is nagyon szoktam egyébként újabbakkal játszani. Témához. éve játszál. A, a diszkolóziummal, az, az kurva jó. Az RPG-RPG. Az, az, az Na, várjál, azt te már elkem egyszer szerintem, mintha mondtad volna. Igen. Csak És abban tényleg már a karakterednek is a személyisége, ahogy játszod, meg a személyiség hasadásodnak, meg a belső hangjaidnak is a személyisége, meg, meg ahogy történnek a dolgok, Teg úgy érzed, hogy egy világba csöppentél bel, és ott így, így próbálsz lavírozni, és hogy így, így a, visz, az a visszhangja van az egész játéknek, hogy te valamelyen mész, és akkor tényleg így reagál rád a, a világ, vagy hogy így, nem az, hogy tudod, ott állnak az npc és akkor good lord, vagy good morning my lord, is kb. ennyit reagálnak rád, hanem Tényleg így csinálhatsz fulla és akkor így a, látod, hogy így ők le vannak sokkal az emberek, mikor így ilyen baromságukat kérdezel tőlük, meg hasonlók. Ez nagyon jó hangzik, nekem eladtad, úgyhogy most me megyek és meg is veszem a steam en nem so, pedig letöltöm. Sokat, kell olvasni. sokat kell olvasni. Most miért ők Én nem olyan. olyan Én nem is szedtem még de soha, tehát nem is fogom. Á, jó, jó, ezt fogom próbálni, köszi a tippet. Emlékszem, hogy már egyszer mondtad is, uh -huh. akkor is nagyon megtetszett, csak valahogy kimaradt, úgyhogy majd most megveszem. Fú, <gül> Most viszont eszembe jutott a játék, amit, hogyha megneveznek, valaki felrakja a világban. Ja, igen, Bloodlines. Az, igen, Vampire The Mass Bloodlines. Az Na, az, az, az is kur az kurva jó, és azt hiszem az, az, az, az RPG, az mindenkinek ilyen jó, szerint RPG. A, az, az RPG, az egy RPG. Hogy én nem értettem, mit mondtál előtt, hogy kirak hova mit? A, a játék, amit, hogyha megneveznek, valaki felrak. Mi? A gépre! A gépre! Feltelepíti és elkezd vele játszani! Van egy ilyen mém, mindjárt megkeresem. Ja, jó, de attól még, hogy hangosabban mondod, nem fogjuk érteni a mévet. Nem, nem, ismered? Nem ismered, <laughs> nem ismered, ismered nem. a Bloodlines-t? A neve az ismerős, persze, meg tudom, hogy van ilyen játék, de ezt, ezt, ezt nem vágtam, hogy ez ilyen... Na, ez egy ilyen majd... mém. A, jó. jó. Vizenyős meme? De azt hittem, hogy nem értitek azt a szót, hogy felrakja, vagy hogy említette. A, kontext, hogy... a kontextusban nem értettem, Én hogy... nem ismertem azt is is a memét, nekem nem elég denk. Nésem, hát. megkültem a tábornokba. Nem Oké. Okay. Ugye van a Vampire, vagy a World of Darkness rendszer is, abban ugye van a Vampire Aha. habályrendszer, vagy ilyen könyvek, meg, meg, meg játék, és akkor annak egy nagyon elismert... Ezek rosszak A Trojka kiadó az orosz volt? Gondolom Csak orosz hú... a orosz volt. alapján. De hogy, hogy elég Jenki meg Bágos játék volt, de viszont 25-os és jó, jó volt. Körülbelül ez... lopott Source Engine-re írták, szóval ja, légy, de... Most sem mondod, ez közös nevezője, nagyon sok jó RPG-nek, hogy alapvetően kibaszottuk búgós és játszhatatlan, és mindig uh, peccselgetni kell, meg a fonok által hekkelni megmodolni a dolgot, hogy jó legyen, mert mondjuk, amit mondtam is, hogy a Fallout 2, amit például Azért adtak ki olyan szar állapotba, hogy mert egy évvel az egy után adták ki kb. mert annyira nagy siker lett az egy. Az gyakorlatilag játszhatatlan volt. Ez 98-ról beszélünk, amikor nem lehetett csak úgy leszadni a betárcsázós netről a pecset, de annyira bugosan adták ki, hogy szinte végig lehetett vinni, és azt egy utólag kellett rá egészen 1.05-ig felpecselni, hogy játszható állapotba kerüljön. De a játék 2014-re jutott el odáig, hogy valami... Maszek csapat mindent kiavított benne, meg kivágott tartalmakat, meg mindent visszarakott. Kettőre hmm. négyben, hogy tulajdonképpen olyan legyen a játék, hogy ezt a készítők meg... Szeretem az De hát... Szerintem csomó más példa is van ezekre az RPG-s dolgokról, hogy amikor kiadják a call, hogy hát nem, nem hibátlanok. Mert nehéz megcsinálni, hát hát mennyivel egyszerűbb egy lődözős játékot csinálni, hogy lő, lő, Én... aztán így valaki meghall itt megint, minden interakcióban van mindennel, ez az bonyolult faszom. Hát Fekeven írókat, akinek az a dolga, hogy normálisat megírjanak. Mm. Normálisat. Nagyon jó dolgot vetettél fel egyébként, és mert szerintem pont ezért van az, hogy baromi kevés minőség RPG-t látunk, mert az befektetett energiához képest amúgy kurvára nem térül meg, hogyha nem rakják kezétele ilyen Call of Duty-féle mikrotransakciókkal érted, hogy már a launcher is csak egy mikrotranszakció. Mi, mi pénz van abban, hogy egyszer megveszed 60 vagy 80 euróért, belerak 100 órát érted, mert kurva jó, és akkor onnantól kezdve végig a játéknak. Nem, a népnek az az kell, hogy mint az Assassin's creed -be, a single player játékhoz is mondtakat tudják tudjál venni, meg skineket, meg ilyen fagságokat, mert akkor nem 80 eurót költeszel, hanem 800-ot. És ezért csinálják, okádják az ilyen szartamegi játékokat a kiadók, mert... Van benne pénz Igen és ezért nincsen tisztességes bizony, follow folytatás, meg, meg, meg ilyenek szerintem. Az a baj, hogy játszanék én ezek én mindennel, csak nem tudom, el vagyok szokva tőle szerintem kicsit. Majd csak a szex, mindig csak én, a én, Igen, ja, az, az főleg. Ja, elkezdtem most az Orival játszani, orientő mit mint tudom milyen oh, forrás. Az, az nagyon hangulatos. Nagyon-nagyon szép játék, és kibaszott jó, jó a story, meg ilyesmi. de meg, annyira nem tudom irányítani, amúgy az, az RPG-nek minősül nem? Nah, hát egy játék, abban mi lenne? Ez a, a, a kis pontja, pakolgatni, meg ilyesény, sajátokat Jó, hát, már má, kb. a Mario-ba is pontokat pakolgatni, és ez kb. olyan, mint a Mario. Igen. Na de szóval az a lényeg, hogy nem tudok ma játszani normálisan. Amúgy elképzelem, a, hogy a hallgatók ülnek és hallgatják majd vissza az adást, és követően mindenre megkérdezik, hogy Hm, apa, a vagy azért? <gül> de, de ez, én ez én az mérünk, az a meme, ez most már a meme. A én egy gyerek volt a székbe, és én, én erre rájátszok már egyébként, tehát az, azért kérdezem meg mindenre. Ez minden már a meme. rég a néz az a hárman ember, aki szokott hallgatni, tehát minden mindegy. <gül> <gül> <Én, amúgy>, Megény Igen, igen, szia Janika. Shout, shoutout Janika. out és, és Matyire a másik e, hallgatom. Szia Maty, sziajj, úgy, Na! Amúgy nem végére hagytam, én mondani akartam, hogy a legrosszabb címhez a Fallout 76-ot. <gül> szóval, <sok gül> de... Jó, de hát ez nem nem a... RPG, nem pedig... Oh. Ez nem is RPG, az nem is játék. <gül> ez, ez, ez... Na mindegy, bele sem egy üldeseg. nevezzük a Fallout 76-ot Pirítósnak. <gül> Közelem Köszönöm. van egy pirítós az, mint egy RPG-hez. <tos> Jó, elfogadom, elfogadom, elfogadom. Elég képtől. Ez azért. <tos> <tos> Most a <tél>. top pirítós. Már <Most> a pirítós <tél. tos> legalább meg lehet henni, meg valami elezeti értéke van, ennek a szarnak, meg nincs. A pirítós... <tos> pirítós vaj DLC-vel. Most délután csinált, ami szépen úgy. Minden, neked mi volt a, trajzít, a, a legrosszabb élményed? Nekem? Ja. Vagy bármelyik ötöknek, mert nem drömlik, hogy ti mit mondtadok. Én a Gothic 3-ot mondtam, de köszön Jaj, ah, a... ah, unoknak nem figyelek mindig a... Én, én is mondtam már. Nem, nem, nem. is mondta, Ricsi nem mondta. Ricsi nem is játszott el. Nem, nem is, nem is játszottam rizékkal. De neki csak rossz élményei vannak. Nekem is igen, igen. Neki a legjobb, a legrosszabb, a leghosszabb és a leguzanabasabb az egyben a Diablo 2. Azból hogy elvitt a fél életem. Azt hittem a WoW. De, de azt meg... várjál! Azt megbeszéltük, hogy az nem rpg Ah. Jó, Ricsi, kérlek, lépjünk tovább, kettős műsorvezető úr. Ö, és a ez fejlesztőtök, szériátok, csapatotok, tehát most elég sokat beszéltünk, amiből van egy, kettő, három, négy rész, viszont melyik az abszurd kedvenc? Ez egy gyors kérdés. Hát szerintem obsidian. már most kiderült. Obsidian? Hát teljesen az obsidian talán a... Ugye ők csinálták mit a, a klasszikusokat, például a Kotort is, meg, meg a New Vegas Kotorra. is, hogy jól emlék, vagy az a Black Eye volt, akik visszajöttek? Kotort nem a BioWare-t csinálta? Nem. Ne csináljátok már, a Kotort az BioWare játék, nem? Hát, az, az szerintem még nem, már igen, van valami törés van, arra emlékszek. Én, az Obsidian és a Knights of the Old Republic, vagy, ja, a, na, és az a elsőt. BioWare, az, az, az, az valami úgy van a fejemben, hogy ők, nekik valami, so, elég sok közük van egymáshoz. Igen. Oké, okay, akkor az a, Igen, a fejlesztők, BioWare, Obsidian Entertainment. Uh -huh. Kopásból mondtam volna a Bajavért már így az alapján is, amit megbeszéltünk, hogy azért elég sok Bajavér cím felmerült, ugye, akkor uh -huh. kotorral kezdve egészen át, Dragon Age, a Effect, tehát nyilván van egy-kettő minden bájavér is kiemelkedő alkotás, de azért szerintem a Bajavér az a stúdió, aki a úgymond a legtöbbet tette le az asztalra. Az összes szarságuk ellenére, amit az elmúlt pár, vagy tíz évben az ié alatt kiszenvedtek magukból azért még, mégis csak régen is, meg, meg nem annyira régen is Azért nagyon nagy neveket. Csinálhatok, vagy na, no, szerintem. Akkor szavazunk a bajó vérre. Mm, Ubisoft természetesen. <gül> <gül> Black Eye Studios. Jó, csak a Ubisoft csak a, a Lionhead Studios. A... Uh, like Molinox, a... Peter Molinox minden, minden ilyen. Az Originál hazuzó gép, mielőtt még world <gül> átállt volna. De jó van, de figyelj, már tudod, hogy ő is egyébként azért ült fel a é. faszról erre, mert az EA, EA beakasztotta neki, mert amúgy meg jó dolgokat csinált ő egészen addig, a nem került. Az az hát az az azért, azért akkor Molino-nak benne, benne van a saját keze is. Tehát Igen, én. hát ő már része, a Black and White-Nine is így lódított, hogy ú, persze, én nagyon leprogramozó mindent, meg így mi minden, önjel, meg sem öt, csinálni. Férja. Eleve meg ah. se akarta csinálni azt és az EA-ről tette rá, és amikor meg rá voltett, akkor meg az lett, hogy összekötözték a kezét, hogy ilyen lesz. Tehát amikor a, mi volt előtte a, a várjál, Populus vagy mi a francsal, amikor ő azt saját maga megcsinálta, az egy mestermű volt, érted? Gyakorlatilag hitelből megcsinálta a játékot, jött az éjjel, azt akkor megmondták, hogy akkor csinálja a második részt. Meg azt hisz, hogy nem akar, jó új dolgot akar csinálni. Azt lófasz lett belőle több rész. Azt a harmadik, az meg már közesebb volt kb mert ugye jött az IA, ahogy szokta, felvásárolt mindent, ez tönkre baszott mindent, beleszart a levesbe. Yeah. Uh, ne csinálj nekem, redemption árkot neki, nem, nem, ő nekem Azért. a binbe, és ott maradt a bin. Csillált is dolgokat azt, hozzá kell tenni. A már egyedül is, amikor Kickstarter projektje volt meg ilyennek, és ott is... E, az, igen, a mai az napig embereket. jól megy a marketing, igen. Tehát, öt, öt, elba, átbaszta az embereket rendesen. Ez de már későbbi a... történet, az ilyen utáni történet. Igen, de te most erről a Godus-ról, vagy mi a francról beszélsz, nem? Ami a mai napig Early Access-be van a Steam en Csak Örül. ott meg elfogyott a pénz. Az, ami... Igen, kicsártalanul összegyűjtötték, hogy mit tudom, én, 450 ezer font vagy mennyi kell, elkezdték fejleszteni, azt abba adták, elment minden dolgozó, megkiderült menet közben, hogy nem elég rányi pénz. Hmm. De azt mondjátok, hogy ez direkt csinálta Csáó, én azért ezt kétlem. Nem, nem kérték hogy direkt, de hogy, hogy ott, ott, ott fel, nem, direkt uh, lódít ilyeneket, hanem. De, Tathawart direkt hazudik. <steams> Ezzel nem. nem nem, hát az a csávom az egy hónappal a falla 76 kiadás előtt olyanokat mondott, hogy egy az egy, az nem, az egy csökér az, egy az nem, ember. Jó, oké, okay. mindegy. mindegy. Szóval a Bethesda a legjobb üző, azt mondom. Szóval a Bethesda. Jó, Jó. A Bethesda. Jól van is, azt akarottam mondani. Te Richie, Blizzard? <laughs> Micsoda? <K> kizhonoltam. <laughs> itt vagy? Szia! vagy kizhonoltam, közben a Top Howard-ot nézem, itt Wikipédián. <laughs> It just works. It just <gül> works. <gül> Adnél a jobb gép a világon nincs a csávó. Botrime az meg, hogy ezt még Na, de akkor állapodjunk meg valami Ultimate fejlesztő stúdióban. Na miért? Nem kell megállapodni. Mindenki mondta, hogy kire játjátok meg. Egyébont JogEx-en megcsináltak a rune a képet. Na... Ez még mindig az Eteron. Bár a, a, ugye a red... Ja, a CD Projekt Red. CD Projekt Red is eléggé populáris volt. Jaja. Még. Most egy Volt egy kis sikapuk, de szemben az anya nem gáz. A Witcher a, a, a 3 már elvileg volt, hogy bugos volt, mint a geci. És, és... <gül> Minden meg. És akkorlag no. lett ki petcser, és Elvileg a cyberpunk is meg szépen felpecselik lassan másfél évvel utána. <gül> Faszom. De, De, azért. Én a én De én élveztem a cyberpunkot például. Nem tudom. Én mindig nem játszottam se a Witcher 3-mal, a A legjobb játékok. Na majd mikor jön a RVD Productions, vagy az EZ, majd a videójátékom, akkor majd nézitek hogy aztok úr, ez a legjobb. De te nem csinálsz RPG-ket szóval, nem R -R rpg fogok csinálni, úgy döntöttem. A Candy Crush tagát. A Candy Crush, a candy crush szaga az RPG. Az, mm. I I I igen. A it, 40 éves együtt nő szerepét játszott. Ez kemény volt. Ez kemény. Na. volt, volt, a... is a... A Gardenscape-be játszani, az a király. Mi? semmi. Kristóf a Facebook te... játék, ugye? Igen, igen, igen, de ilyen igen. van kertet is hozzá, tehát ugyanaz, mint a Kentikrás, hogy mit mondtál, de van kertet hozzá, amit tudsz kertézketni, szóval... Mm. Micsoda újítás Igen. Szóval Krisztóf, említetted, hogy a Skyrim neked nem tetszett, mert nagyon open world. Ez, ez általában igaz, hogy nem szeret az open world játékokat, vagy... Vagy... Igen. Igen. Ez, ez, egy, ez egy, szerintem ez egy olyan fajt, mint a Coca-Cola Pepsi, hogy egy RPG-nél, és akkor most én ezekről beszélek, ami ugye a klasszik rpg hogy mész. azt gyókoszt, meg beszélgetsz. A történet vezérelt, az szerintem általában jobb, mint amikor azzal akarják eladni a játékot, hogy csinálnak egy baromi nagy sandboxot, és akkor ilyen fetch vasszák tele, mint egy utolsó MMO-t, aminek igazából lehet jól is csinálni, hogy van közel a világhoz, meg lehet nagyon borzasztó szarul, mint a Dragon Age Inquisition, amikor semmi másról nem szól, csak azt, egy gyűjts össze tíz farkat és akkor kapsz XP-t. Ja, Általában... Hogy izé, minden, minden content, csak izé az anyag, hogy ölt bele az óráidat, mert a igen, gépvei igen. idő az számít. Tehát, hogy úgy open world, ugye, hogy van egy baromén nagy vagy több baromi nagy terület, amelyre elenged a játék, azt mehetsz, látsz, meg olyan sorrendben csinálsz dolgok, meg hogy vágjátok, mi ez az, az open world. És akkor Egy. ezzel szemben mondjuk ott van a, a, a Dragon Age 1, vagy akár a 2, amikor a van szinte, de nem is érzed úgy, hogy annyira mászkálnál, mert megvan a küldetésed, meg megvan, hogy mit akarsz csinálni, és akkor nem érzed magad bezárva, csak azért, mert nem mehetsz el minden irányba, hanem, hanem jól felépített útvonalakon haladva csinálod a, a dolgaidat. szerintem ezerszer ö, jobb, vagy legtöbb esetben inkább úgy mondom jobban so, szokott teljesülni, mint amikor ezé, kibasznak a pusztába, mint a Skyrim-ba azt, akkor mennyi a sárkányokat vagy valami. Abszoló, mert mert nem ugyanaz, arról hogy ugyanarról beszélsz körülbelül, vagy nem tudom. Nem ugyanarról beszélsz? Mi, mi, mi? a Skyrim semmi. Szerintem, hogy de hát azért ott. Történet ott... vezére, irányít. Igen, Ahol. de ott ott teljes mértékben lesz. Hát... Jó, az, az lehet, hogy azért, mert ez Skyrimban van 204 ezer darab mellékküldetés, és akkor igazából, hogyha te nem akarsz foglalkozni a főköztel, akkor nem kell foglalkoznod konkrétan a főköztel. Simán megvan úgyis a szintet, meg a cucc, meg az ilyesmi. Is. Szerintem a Kristaf inkább arra gondol, hogy ne legyen annyi mellékveszt és inkább a fő foglalkoz, mert az, az érdekes sztori, mert, nem, mert a Skyrim-ban simán van a mellék questek is, tök jó nem sztoria. Nem van, ja, ja, hogy miti legyen mondjuk ez a mellék és akkor tök jó, mert az, nekem az Igen. a Skyrim-nél nem érződött annyira ez az open world dolog, mert mondjuk é, é, kiindul, volt a, egy olyan quest példa, hogy nem is tudom, hogy éket menni valami runánál, megnézni a éjszéket a... A régészeket, vagy valami hasonló, hogy ott eltűntek emberek, vagy akármi, hogy lementél egy lift, -e, és beleragadta egy ilyen Dwemer és akkor ott egy ilyen három órás ilyen bojongás izé bolyongás lett Igen, ilyen dologat, és az mekkora kibaszott Métízi izé, sidequest volt, és nem pedig annyi, hogy ja, itt van egy bandita vezér ebbe a barlangba, aki izé, akadályozza itt a kereskedelmet, menjünk oda és ölt meg, és akkor jobban leszünk, jobban lesz ezzel a frakcióval. Oda mész, lecsapott, vissza mész, ah, mindenki boldog köszi. Én uh, most véletlenül rákötöttem a skym re nem akartam, bocsárcok, ez nem állt szándékom, mert én nem játszottam vele eleget ahhoz, hogy e e beszóljak, De. én egész konkrétan amikor az open world-ről beszélek, akkor nekem a fejemben, ezt most tudni kell, mindig a Dragon Age Inquisition jár, amit a mai ja. napig ugye az, hogy az játék, amit még tudom én díjaztak, az nekem egy akkor egy agyfasz, hogy, hogy én nem értem, hogy egyszerűen hogy lett úgy mondani a borzasztó, hogy siker ez a játék, amikor én imádom ugye, hogy már kiderült a Dragon Age-eket, én a kettőt is nagyon szeretem, de az, az Inquisition az egy annyira egy botrányos szarjáték, hogy tényleg, amikor kérdeztétek, hogy mi a legrosszabb, oké, okay, mondom Point hogy Fallout 76, de nem az egyébként, mert az tényleg egy mmo megélnek. De az Inquisition az azért a legrosszabb RPG valaha, mert egy nagy csalódás. És ott tipikusan ez van, hogy látszik olyan az első perctől a játék, hogy megvan, megadják a főküldetést, de akkor elindulsz az Open World-be, és akkor oda mész az öreganyóhoz, vagy az öregapóhoz, például, hogy mit tudom én, beteg a feleségem, hozzá 12 darab kökörnyálat, kökörny vagy mit tudom én, valami gyógynövényt. És akkor, hmm. mint, mint egy wolfban elmész, lehenteled a cickányokat, összeszeded az itemeket, visszamész a, a a viskóba, és annyira nem képesek ugye, mint egy jó RPG-be, a fontos az, hogy ha valamit történik, akkor vagy leonimálják, vagy a játék motorjával megoldják, hogy valami, de egy, egy olyan, mint a Wolf, hogy rákattintasz az NPC-re, hogy tessék itt az ökörnyel, és akkor beszél az NPC-re, hogy jaj, most megyek, odaadom a feleségemhez, a feleség elkezd köhögni, és jaj, jobban vagyok, és jaj, köszönjük, uram, megmentettél. És ezek az NPC-k mozdulatlanul feküdnek, meg ülnek. És hogy mm. az egésznek semmihez semmi köze nincs. Egy értelmetlen dolog, hogy gyűjtsél x darab számú ízét, és kapsz érte xp-t is. Tele van a játék ilyenekkel. A játéknak a 70%-a erről szól. Undorító, szerintem. Igazából ezzel van neked is bajot szerintem, mint a nagyon sok embernek, hogy open world csak azért, hogy open world legyen. Olyan nagy, hogy elmondhassuk a stakeholdereknek, hogy 16-40 a pályánk. Igen. De amúgy nincs benne semmi egy a tenger. De másik oldalról viszont lehet azt jól csinálni, lehet, hogy a Fallout nélkül, meg mondjuk a nem a legjobb példa, de azért a cserébe az is egy hasonló játékkoncepció, hogy ott is az első perctől kezdve oda mész, ahol akarsz, és tele van mellékküldetésekkel, meg ráadásul ismétlődő mellékküldetések vannak, viszont cserébe azért a hangulatát tekintve meg a mellékküldetéseknek a történetit tekintve azért, hogy rá lehet varni a játékra. Meg Na, de a Fallout illetve, egy behoz. és kettő is open Hát... Ja. Ah, nem. Már... <laughs> ilyen ko... Igen, de az ilyen kamu open world, mert ugye ott vannak van X terap számú terület, mit tudom én, van 10 város, és akkor oké, okay, hogy akárhol mehetsz a kettő között, de azok mindegy ilyen véletlen generált a kis hiába állsz meg a, me... a pénz szó szerint nincs, semmi. semmi. Te látszott van meg, hogy open world valójában nem az. Olyan, mint a Dragon Age 2 is tudod. Ha. Hogy van egy térkép, azt kiválasztod, hogy hol mész, de a kettő között nincs semmi. Hát... Nem. Hát de az is open world. Nem, nem, tehát az, az open world az az, hogy vannak helyek is. Nem a az open world, az az attól open world, hogy a két a helyek között is vannak helyek. Ami meg nem open world, ott meg a, úgy ma nincsen. Tehát amikor elmész hát. A-ból B-be, a kettő között maximum egy véletlen generált valami van. Az open world meg az, amikor tényleg az van, hogy ott van egy baromi nagy map, és akkor mehetsz bármerre. És te fedezed fel, te csináld meg a quest, találsz meg ilyesmi. Hát ez... ez eddig eléggé olyan, mint a Fallout csak, Tehát, hogy ott is elmehetsz helyekre, tehát, hogy bárhol Nem vezet egy izén, nem vezet egy koridoron, nincsenek chapterök, nincs izé, Ez az open world, nekem legalábbis. Akkor innentük közben minden az, szerintem, nem szerintem Nem, mert nem minden az, mert a, a, a Fable az nem egy open world szerintem például, mert ott egy, bőn, egy, egy lineáris nem, izé mész végig. Ja, az egy, nem az. Az nem az. De, de mondjuk egy izé egy fallout egy, és már simán open word nekem, mert, várom, mert bármit kezdhetsz, aztán legfeljebb az izét korlátoz meg abban a timered, amit van. Úgymond. Hát ha azt érted alatt, hogy az első pillanattól kezdve elindulhatsz a pályának egy olyan pontjára, vagy pályának a világnak egy olyan pontjára, ahol nem érdemes mendet, mert meghalsz útközben, akkor igen. De szerintem nem. Open World az nem attól az, hogy bármikor, mert bárhova nem az időrendiség teszi Open World-é, hanem maga a tér. Tehát az, amikor egy... Mondjuk a Dragon Age is... A, a, a, a tér is Open World benne, mert jó, hogy jó helyek között. Tehát, hogy a helyek is ilyen open, nyitottak. De pont mondom, hogy a kettő között, ha a egybe vagy a kettővel, ha kettő között megállsz bárhol, akkor meg fog nyílni neked egy, egy úgymond egy ilyen helyi térkép, ami egy sivatag, és semmi nincs benne. Valdok hát a random mindománkanterek... Érted, mert a Skyrim meg Oblivion is egy csomó olyan hely van, ahol semmi nincs az ég egy világon, csak ott van. És is csak random generálták a fejlesztéskor is, aztán mutanálták Én magam hülyének, de én eddig teljesen abban a voltam, hogy az open world fogalma az egy viszonylag jól definiált játéktechnikai dolog, hogy van open world RPG, meg nem open world. Hát ez például most a... Fallout van egy role Fallout van role-playing game set in an open world environment. Tehát... Épp ez az, hogy ezek mind open world -ök. az a nem open world körülbelül, amikor egy, izébe, egy lineáris, követett iszébe kell menned. Mondjuk, nem is tudom. Te tehát, hogy úgy, várjál, várjál, várjál, várjál, Tehát, hogyha benne menni, van benne olyan quest, ami nem kapcsolódik a főstoryhoz, akkor az már open world? Nem. Nem, mert e e igaz a van, Kristóf, hogy térben is. De épp az, azt, hogy a térben is open world, meg történetileg is open world. Hm. what the, the fuck is open world game? Minecraft open world? <laughs> Te vagy az open world, Ricsi. Na, ez biztos. A ezek a játékok, szerintem melyik az, melyik nem. Tehát, hogy mit tudom én. Mondjuk a Bass Effect-nek egyik részét se hívnám open world-nek. E, ott nem open world Azt mégis Aztán. oda mész a kurva, ha jóvalóva akarsz, érted? Ez a Fallout is ilyen-iánsz. Ilyen de lineárisan le van lokkolva. Semmi nincs lelockolva a Fallout 1 körülbelül, csak a nagyon a fő De, de, de még de. az se, hanem azért progression lokkolva vannak úgymond. De amúgy oda mehetnél, csak meghalsz a getty. Igen. Ugye? De például... Igen. Et, et, Ettől függetlenül open world, megtehetted, csak nem jutsz tovább, mert hogy progression lopik. Jó, legyen, legyen. Csak azt mondom, De például a ilyen... so kurva sok területre nem tudsz elmenni rögtön az elején. Mert hogy a storyban lineális... Ja, de, én ott én, ott én ott is ezt mondom, én is ezt mondom, csak hogy én számomra az open world dolgok azok nagyon egyértelműnkére, hogy mi az, meg mi nem. Oké, akkor legyen a falut is, de attól függetlenül én aztán mondanám tipikus open viszont a tipikus, nagyon tipikus, a Skyrim, a Dragon Age Inquisition, Oblivion, a Fallout 3, a, a Fallout 4, a Fallout New Vegas, az Oblivion, ezek mind egyértelműen abszolút kijelenthető open world játékos. Sőt, még a Daggerfall is körülbelül open world. Ha, ha, ha. A, az az, Az még a... Hogy hogy van hát ez az kettő. Aha, igen. És ott kicsit is is olyan az van, olyan van olyan. hogy a, a semmi nincs ott a közepén, érted? De attól még open, mert bárhol mehetsz igazából. Meg lehet kihalsz, mert magasabb levelű. De érted, ez is egy olyan, hogy időközben a technológia már ezekkel a szintezett instanszolt dolgokkal oda jutott, hogy ugye tényleg bárhol mehetsz, mert hogy nincs olyan sem, mert nem, nem akarják a játékosat megsérteni azzal, hogy meghalnak, mert rossz helyen vannak. Ez meg már a Fallout 1-nek úgymond a régi klasszikussága meghalsz, még tudták bántani a játékosokat. Még Nem láthatja. Mondom, hogy... Mindegy, csak épp ezért mondom, hogy már ezek is open world De szerintem. A Fallout ja, 3, Fallout 4, jó, azok végig. Jó, oké. Mindegy. Nem is mondom, hogy mindegy. mindegy Honnan egy indultunk-e egyébként? Két. Hát, a... E, ezt, hogy ez az Open World, hogy az a legrosszabb, amikor egy Open World játék, csak azért Open World játék. Hogy elszegyen. El elmondhassa, az. hogy, hogy, hogy ez. igen. De, de, de e, ak akkor igazából e, alapvetően vannak jó Open World játékok, de a, például az Inquisition az a gond, hogy szarok a mellékületések. Mert éppen mondtuk a izénél a egész az, az, az egész játékszar, az egész játékszar rendben, de a Skyrim-nál pölött van egy tök jó mellésküldetés, kis az e-mail címét, címét, ahova lehet küldeni a <gül> Jó, Nyugodtan, ebben bármikor beleállok, ezen a hegyen én meghalok. a nagyó és, és ről akar velem vitatkozni, meggyőzni, hogy az egy jó, az jöjjön ide, azt üssön meg, mert az egy szar játék, Kész. Ugye... A mestere, az open world játékoknak úgy, hogy semmi nincs bennük igazából, csak ilyen felesleges az Ubisoft játékok. Azok ja. erről híresek. A, a mindegyik egy kapta fára open world hogy vannak rádió tornyok, stb. Igen, igen. És ez az a... Assassin's Creed 1. Ja, a fátörgyel. A Távoli ordítás. Távoli ordítás. Na, ezeket mind elkerültem szerencsére. Na, akkor nem tudod... is tapasztaltad az igazán felesleges open world játékokat, mert ott aztán, hogy semmi nincs bennük. Jó, jó, jó, jó. neked. Ha azt mondod, hogy rosszabb, mint a Dragon Age Inquisition, vagy hasonló, akkor sose fogom kipróbálni. Elég volt, az. Nem rosszabb, csak semmilyen. Azok, hogy egyet megjátszol meg belőle és játszhatod az összeset egyébként. Felesleges. Ja. De... Jó, a sztoria. A, ért, például az Assassin's Creed szériának az első két játék a kubban szerintem. Még a origins végig, faszom, mert jó, a a stb., még akkor friss volt ez az Open World, amit csináltak. Olyan lenyűgöző volt, olyan nagy volt, olyan fassa. De hogy utána minden játékban, a Far Cry három óta minden játékban berakják ezt a felesleges Open world -séget. Mert ugye például a CD Projekt az azért egy ilyen jó, mert Open World, de olyan mellékültetések vannak, mert olyan dolgok, hogy minden mellékültés egy más játékban izé lenne, nem? Én nem játszottam mert én ezt csak hallottam, de ezt már nagyon sokan aláírták nekem. Igen. Igen, meg hogy, hogy, hogy belekezdesz egy mellékültetésbe, fe... amire úgy gondolod, hogy ez egy melléküldetés kulvára nem lesz semmi ráhatása a főküldetésre. És most a végén van ráhatása a főküldetésre a dolognak Jó, például egyszer. De van, van olyan, aminek még tényleg nincsen semmi, hogy meg kell keresni egy négyének vizét a... a... Sserpenyőjét, mert azt hitte, hogy izé egy szellem van a házába, és nem mer bemenni, és azt, azt hiszem az a sztori, hogy igazából bemész, és ott van a, hogy a serpenyőt, vagy ellopta valaki a serpenyőt, és kívül, hogy valami desertőr, vagy hasonló, is megzabálták a szörnyek menet közben, de, ö, és ott van a szélyetépet tipet este a parton, és ott zabálják a szörnyek, de ott van a serpenyő, és megtalálod. És ö, máshogy indul a sztori, és van egy kis izgalma, és nem pedig az, hogy Jaj, elvitték a szörnyek a serpenyő, mert kisfiam <gül> már ki a folyóparos küszül le belőlük, tizet a tizedikbe benne az a serpenyő, azt elmész leütöd a tizet, azt poff, kidobja magából a serpennyőt. Egy, egy, egy mörlak elszaladt a serpenyőmbe, ezért őljé ja. meg százat, mire ilyesünk. <gül> Egyébként, ez jó példa arra, egyéb, hogy önmagában nem attól lesz rossz egy mellékülhetés, hogy nincs köze a főkülhetés, ez, ez. Na, én se ezt mondtam, hanem, hanem attól, hogy semmilyen mert igen. igen, kurva sok ilyen mellék, mondjuk tipikusan a Fallout 2 erről jut eszembe, hogy annak a 90%-át a játék, akkor mellék küldetések adják, de hozzátesznek a játékhoz, mert a világot építi, hangulatot teremt, meg, meg az egész, egészet élvezet, mert fasza, meg van valami értelme, de nem egy ilyen MMO fetch quest, fetch quest, hogy csak azért van, hogy legyen, tehát nem kell, hogy közel legyen egy mellék küldetésnek. a fő ez ahhoz, hogy barom jó meg legyen írva, meg élvezd, meg... Érted. Csak egyszerűen jónak kell lennie. Ez kellett... hogy... a, a AAA gaming ezt már nagyon régóta nem tudja ezt, hogy csak jónak kéne lennie. Igazából annyi az elvány. Igen. Csak legyen értelme. Már mit tudom, én, ha valamit hozzátesz az élményhez, a hangulathoz, a világ, lore, a lorehoz, vagy bármi, akkor már volt értelme belerakni. Vagy ha hát, egyszer csak humoros érted. Mit, mit tudom, én, van egy ilyen küldetés a Farnod 2 hogy meg kell keresned egy üzét. Egy, egy gult, aki eltéve érdett otthonról, a gulna a haverja, Utána küld, és akkor már egy előtte való városban te találkoztál, mert csak nem tudsz róla, hogy egy, egy ilyen vándoráros, egy uh, WC-papírba tekert gúl alszik egy szarkofágba, és akkor azért pénztet, hogy mi megmutatja, hogy ez az ősi Egyiptomból való múmia És akkor, amikor már tudsz róla, akkor visszamész, és akkor ez egy Woody, fel! Woody, Woody, És akkor még a gullak azok csaszognak abban a játékban. És akkor ő horkant, meg fel meg ilyenek, és hol a faszban vagyok, tudod? Az árus meg így van egyet a vállán, hogy meg tudtam tudtam, hogy ez nem tudom milyen artefaktot kellett volna megvenni aztán, hogy az egész kibaszottó vicc és küldetés, semmi köze nincs a, a főküldetésedhez, de megérte megcsinálni. Ja. Yeah. yeah. yeah. Na! No. Ö... Miről nem beszéltük még? Miről szeretnétek még beszélni? Hmm. ...MPC uh, csapattársak. -"MPC MP Mennyi... csapatások mennyire fontosak, igen." Uh, Egyébként. most ez Aztán igazából a... még relay is el az előző dologra, hogy... Ezt nagyon szíprát akartam ezézni. Hogy az azért egy-egy jó karakter, meg egy-egy jó MPC a játékban kurvasokat dob rajta, én úgy gondolom. Jajjajá. Játékélményen. Na most az ugrod be, hogy a Discord nyomozó nyomozót játszol például. És vagy is kurva, nem emlékszel semmire, és így tényleg így... így hát úgy vagy amnéziás, amúgy, hogy ö, egy héttel ezelőtt már megérkeztél a nyomozás helyszínére, csak bizonyos okok miatt ö, egy ilyen depresszív epizódod van, és főnvetősen ívott a karaktered, meg drogozott, és tényleg amnéziás lett, mert annyira már nyomta a partihárdot, és megjelenik a partnered. Akit, akit most tettek melléd, aki meg egy ilyen nagyon pedáns, stoikus arc. És ö, annyira meg volt bennem az, hogy egy Ah, ahogy elkezdődik a játék meg, hogy beveszettek a dolgokba, meg hogy találkozol a de hogy fú, tényleg egy ilyen kiégett fasz vagyok, aki azt se tudja, hogy mi van, de itt van ez a csáva, akit full profilnak tűnik, és így próbáltam úgy játszani, hogy ne, ne derüljön ki, hogy én nekem fogalmam sincs, hogy mi a fasz csinálok, meg hogy, hogy hol vannak a dolgai, meg hogy, hogy mi a procedúra, meg hogy kell csinálni dolgokat, és ez például egy, egy tök jó vezetés, meg a karakter is, hogy, hogy hogy próbáltam megfelelni neki, hogy, hogy bele, nem belekénzített egy szerepbe, de szere, elkezdtem játszani a NPC-met szerepet, meg, meg az ilyen Mass effect is, hogy, hogy szimpatizáltál a karakterkel, vagy gyűlölted őket, mert olyan volt a, szel, a személyisége. Mm. Nincs is annál jobb. Van egy MP, olyan NPC, aki tudsz gyűlölni. Mm. Ó, Abszolút. Logan! Igen, amikor alig várod viszket a tenyered, hogy én már végre meg akarom, hogy mikor jutok már odáig, és akkor persze, hogy van rá esély, hogy jó fiú, legyél meg ilyenek, és akkor megkímél meg ilyenek, de lófaszt. Tehát amikor abszolút jó karakterrel is játszolom, megyek, és megölöm az első adó alkalommal. Annál nagyobb motiváló erő, mi ez az örgés? Ricsi volt. Ricsi képel, mert nem volt nektek amúgy a kedvenc ilyen? Leggyüllöltebb, vagy legkedvencebb gyűlöltebb ja, gyüllöltebb gyüllöltebb. az ablakot, azt halljátok. Ja. És ilyen fogaskerénykel nyílik, vagy hogy történik? Hát a... Ne, nem... Ne. Gőzgépe. Be kell sütteni a gőzgépe, hogy nyíljon az ablak. <laughs> <laughs> Bumszer égényt most kapcsoltam <laughs> ha, igen. Legkedvencebb gyűlöltebb karakter. Aha. Melyik a, gondolom akkor neked logan, vagy hogy, hogy mi ez a, a, melyik az a karakter, ami legközelebb áll a logan szintjéhez, vagy hogy mi, hát még logenebb? A kapásból ezt válaszoltam, hogy én nem gondolkodtam még el a kérdésen, de az egy nagyon-nagyon nagyon jó karakter. Pontosan azért, mert egészen a játék legvégéig tiszta szívből gyűlöd, és meg akarod ölni, mert egy rohadt fasz. És végül mégiscsak kiderül, hogy tulajdonképpen a saját maga szempontjából ő úgymond jól cselekedett. Tehát nem azért gonosz, mert hogy ford a szék a fíjből, tudod, hogy gonoszkodjunk, meg gonoszkodni jó, hanem hogy ő jót akart csinálni, csak kurva hülyén csinálta szerinted, vagy nem is tudom. Tehát, hogy egy olyan valós. Tehát azért a saját motivációja a dolgok. Igen. és nem, nem csak úgy, ja, Meg a saját elgondolásom mentén igazából jól cselekedett uh -huh. a saját nézőpontjából, meg lehet érteni, nem kell vele egyet érteni. De, ja, én ezeket a karaktereket, meg ezeket a történeteket szeretem, ami, aminek van értelme, meg meg lehet magyarázni, meg van benne logika és nem egy ilyen, izé gyökér két bites dolog az egész. Ja. Mondjuk Dragon Age 2 Enders. Ó, a hát tűn, hmm. no, annyira szívesen, néha megöltem volna, de az a baj, hogy ez, hogy ő a, a partnerem PC, vagy hogy ilyen társ, vagy nem nem bad guy a végéig, nem, nem. ugye? Meg szerintem volt. Az, az annyira egy felesleges volt, az inkább félre volt írva azért. Nem tudom, hogy semmiből eljárt. így egyszer csak amúgy ja, most megöl mindenki körülbelül. Ő, toki irracionális volt, nem? Tehát... Igen. De, de nem az, mint az első részben, hogy azért volt logika én meg hanem Anders az csak egy fogatult arra tartott, hogy zé, de, de, de, tudtál volna vele érvelni, akkor egy öt mondatból meggyűzött, hogy hülye vagy, baz meg, meg. De nem adott rá lehetőséget a játék, ami meg még inkább idegesítő, hanem úgy csak úgy ő retard volt, és akkor nem tudom, nem szerettem azt a karaktert. Nem. Pláne úgy, hogy az elsőnek a kiegészítőjében megjelent, és ott egy egész szerethető normális karakter volt. Másik szinkron hanggal teszem hozzá, ami sokkal jobb volt. És a kettőből meg gyakorlatilag csak a textúrákat tartották. Meg. Ja. Mondjuk az egyből a izét ből Nem is Logent gyűlöltem nagyon, hanem... A Hove, vagy hogy hívták? A... Aki elárul az elején. Hát... Jó, mondjuk, ő... Micsoda? Ő... Kicsoda? A bal keze, a jobb keze a logan emlékszik volt egy nemes. Nem rémlik Hát, ő elég egy, egy, egy egy. I meggyó, deserve mondta, More. Mondta. Igen, hát... Jó. Ő tényleg csak azért volt, Geci, mert hatalom, meg mit van Igen. <laughs> hatalom. Olvasta a hatalom című könyvet. Igen. De ellenszemles volt, az biztos. Milyen jó játék egyébként, mert minden karakter kivált valami érzelmet belül még, hogyha nem is túl hogy Nem tudom, tökéletes faszünk a hangok. Olyan jötok nekem egy játékot, amit, amit játszok végig. Egy, egye, egye, az meg három, vicsen három. A poszott nyom a... 3. Nem? Mass effect szérját végig. Igen Fú, Annyi időm a... nem lesz baz meg. Hát vicsen három még hozzám. Nem, a Massz a Vichel 3 nem annyira hosszú, mint a három Mass Effect együtt. De. Ott legalább az elején kezdi, aztán el tudja dönteni, mert nem tudom. Hát Még jó, nem... a Vichyar 3, Vichyar sorozatot kettőnél mondjuk elkezdje az ember. Hát, inkább nem szólok meg, mert nem fogok többet podcastelni, ha kifejtem a véleményem a Witcher 1-2-ről. a kettőt legyen. szerettem amúgy, de az egy, egyet nem, egyet nem, nem bírtam. Én lesz, én a, a kettő nekem bejött, vagy az úgy úgy bennem egy ilyen... Szeret a vitsér felé. Tudom, hogy nem, nem a legtökéletesebb, de ott de elmeséltem a Gerátnak a karakterét, meg, meg úgy az, az egész világ érdekes volt. Videg van, ez van a, a Nincs valami rövidebb valami könnyebb, amit ez érítsnak ilyen, ilyen valami létosabb, valami rövidebb, ami, ami ilyen be, bemelegítésnek jó. Meg van egy körülmények. Kindér Könnyebb, igen. <gül> Na, de olyat megyntük, hogy rajta van, egy Xbox-i Ja, a Game Pass van, benne van, felszombaz. Ja. Na várják, komolyan. Majd öngyára igény. Az a Én baj... hogy mondanám a Mass Effect 1-et, mert... Jó, ja, akkor a Mass Effect 1-et felírom magamnak. Tömegeffektus 1. effektus 1. az arról azért tudnék kell, hogy azt úgy játszott, hogy ha első két órában még annyira lesz be, akkor... Ne ijedjél meg, mert az egy kicsit lassan indul be, de adni kell neki egy, egy pár órát, amíg tényleg ez. Ezért el hagyod a kezdőhelyet, meg uh -huh. elindul a sztori, ami lehet akár 3-4-5 óra is, hogy nem emlékszem. De ha adsznak egy esélyt, akkor szerintem az... de mondjátok, hogy nincs igazom, nem tudom, szerintem az egy Na, óra. Benne van a izébe. Be. Ez lövöldözőség az. Igen. Akkor Na, nem tán tudom kontrollerre játszani, vagy ja, az majd. Játszer, azt az a 2-vel. Más szfekt egy benne van a sima felhő alapúban. Vagy a sima génpaczba. Igen, tudom, de az a problémám, hogy karapíról akartam témiászre, de nem vagyok játékot. Menne rajta, mert biztos, hogy a a konzolos verzióhoz ilyen rásegítés meg ilyenek. Meg az első része amúgy annyira nem pörgős. vagy Hát, ah, hát, te tudod, Na, az csinál, nem annyira, a, a kombat nem annyira olyan, hogy. Fel van a j is. Hm. Na, Na jó, jó, mindegy, majd, majd kitaláljuk. Kitalálom. Egyet fog fogok játszani, úgy döntöttem most. Pillars of Eternity! Ah, de az, az végtelen meg Ö... megvédítelen olvasás. Richie elfelejti a második questnél, hogy mi volt az elsőben. Azt meg én sem tudtam. <laughs> az sok az a Pillars of Eternity. a Torment, Trides of vagy, vagy Richie, Dragon Age Origins abszolútulag csak... jobb. New Vegas, New Vegas. Az sem hülyeség, amúgy. Tehát, A New Vegas az... Azon gyere... elkezdtem egyébként szeretem ja. a... Igen, csak ne, ne éjszaka így. De, de, mennyi észak kell elindulni. Éjszakra kell elindulni. A legrömdebb irány, a legjobb le, le, le, irány. Le, le, Igen. Szerintem el nem, a nem ide csak ember van a világon, aki azért nem a végig sem azt a játékot, mert fábozta magát az első fél óra után, ahogy az játsztatlan. De amúgy át lehet vajon futni? Biztos át lehet futni ott, vagy nem? Nem, viszont nem, nem, futóra, nem, azok a... Cazadorék. Azokra meglasznak. Speedre kell pakolni annyi. Na, ut utolsó kérdés. Asztali Na. szerepjátékok, vagy péci szerepjátékok. Nem, most, nem beszéltük meg az előző kérdés rendesen, vagy melyiket? ilyeneket. Mondjátok, hogy ő gonosz, meg mi ilyeneket, én már adtam magam. Hogy hívták a z a Bajosok a, a, a társat? Ja. nem Elizabeth. Alice. Elizabeth volt. Nem. Elizabeth, az. De ő nem gonosz. Ő nem egy... gonosz, de ő jó fej volt nagy, Na igen, ő is például egy tök jó megírt NPC volt, és ott is megvolt az érzelmi hajtás bennem, hogy igen. meg kell menteni, meg segíteni kell rajta meg, meg utána, ahogy a haladta történet, így még jobban Ja Az jó volt na, ez hiszem, így, a... Kotor kettőbe Antont, nekem az, az volt még egy ilyen érdekesebb Ez egy Batista, Batista volt? Vagy, hogy mi volt a neve az egyben? Kotor egyben a Cseri csajnak Várjá. Uh, uh, igen, tudom. Bastil. Ba, Bastilla. Bastilla. Basz. Na, ott, az, az, ott lehetett románcolni, szerintem az volt az első ilyen nem opció, amiből belefutottam. Úgy. Pont a dzsadiknél. Fő. Fő kokás. Ja. Ah, ahogy nekem az egyik legutóbbi, ami most így bögrött, és ilyen. Uh, jó volt gyűlölni, meg megölni őket, ilyen fő az a cyberpunk, cyberpunk volt egyik ilyen story mission -be, amikor a nem tudom, spoiler, most ezt én mondom, nem tudom, hogy ti akartok-e majd játszani vele. Ha nagyon nagy, akkor nem mond mellítsz, mert az tényleg nekem olyan volna. Jó, ez akkor van, nem mondom, de a, a, abban van a, a storyban egy rész, amikor jó, hogy cyberpunk játék, szóval biztos, hogy el fognak árulni, és akkor ez egy olyan rész, hogy így elárulnak, és így urvanyátok, és akkor mikor megvan a lehetőség, hogy lövöldözzek, meg mindenkit szétpörköljek, akkor, akkor nagyon jól esett. És olyan az árulás, hogy nem látod jönni? Tehát, hogy rendesen meglepő? Mm, nem ilyen puszi pajtások veled, meg nem az, hogy tudod, akkor kebel barátok vagyunk, és jó barátok vagyunk, hanem hogy, hogy mennyire így nem mondok sokat, nem mondok többet, mert akkor már így, így spoileres. Hanem, de hogy tényleg Jó, csak úgy öde nagyon öde. rosszul esett, meg így, meg így, így, így, így nem is olyan feltétlenül rosszul esett, de hogy, hogy utána jól esett megmutatni nekik, hogy <háha> nem vagytok ti akkor emberek, mint gondoljátok, és illetorálni őket. Pont ebből az izé jutott eszembe nekem, a, meg, meg is pillantottam a Jade Empire-t, Lee, me, Lee Mester, General Lee. Ú, sajnos valamit. Nem ültet végig? Nem végig? A... Az, egy, melek, az, az, az egy olyan, van árulás, hogy így, <há> így előrről kezdődik az egész külbelül, az egész játék, mert hogy Egyébként a olyan szinten el vagy le... árulva <há> hogy... <há> Igen Ez, ez, ez, ez jobb hajtó meg motiváció, amikor valakit a segbe akarsz rúgni, mint az, hogy jaj, mencs meg a világot, megint de... följ valamit Na, de... Na á, tehát ezt elmondom akkor, mert ez egyre jó, hogy végig neki segítesz meg, hogy izély ő a mesteret, stb, de ez nem tudom, akkor ez nagy spoiler, mert nem játszottál. De hogy nem fogok játszani vele Jade J. mert az régi játék. És ért, ő a mestere, stb. és rá vesz körülbelül, hogy meg a császát, stb. hogy kiszabadítsuk a, a vízisten, stb. és így. Így azt mondja, hogy végre, a ez a legyőztük a császát. És fogja, és nyom rád egy kilpilles szívrobbantást körülbelül, és így, így meghal a karaktered. És így a kurva anyád. Vagy magának akartam. Játéktől... Nem, hanem akkor ott, val... ott izé, végülis csível visszahozod magad nagy nehezen körülbelül. Tehát így a Underworldbe be kell utána kalandozni egy kicsit, hogy visszajöjj. Vagy bosszulj tudj állni körülbelül. De az is olyan, úgyhogy végig... Tehát azt hiszed, hogy jó, azt kiderül, hogy végig csak átbaszott egy manipulatív szemét lána. Na, ez is egy bejövőjáték. Ez... Még klasszikus. Hát jó hangzik. Azt akartam még tőletek kérdezni most, egy eszembe te erről, hogy kérdezte Szöcsi, hogy a legjobb rossz karakterek, hogy viszont legjobb NPC, akár ilyen csapattárs, vagy valami, aki a legjobb karakter bármelyik játékból. Garusz ne például. Gar Garusz. Hát. Á, ő hát, vele meginnék hát, hát. egy sört. <feito> Abszolút, ő egy maximum bro. Igen, egy bro-rever. Kalibrálok már a fegyvereken egy kicsit. <s Ready> <min insancession> Bármelyik NPC-vel egyébként, akármelyik dragonish vagy ez egy Mass Mint egy ilyen Citadel-szerű DLC-be bemennél a házi tudod? Oh, amúgy, a, a Citadel az egy... A világ oh. legjobb fanszervisza volt, amit valami Ön? csináltak. Nekem ne, ne, az Zaid volt sok a jó kedvenc karakterem, de... De mert csak ah, azért, mert szeretem a szürke, zsódos karaktereket mindig. Na, most ezért tört megforgattál bennem, mert ugye a Mass Effect 2-nek a hibái közül elfelejtették az. azt, hogy a DLC-kkel kispórolták a párbeszédeket a két új karakternek. Az yeah. a Zainak meg a Kacuminak nem voltak a izé saját, nem dolgozták ki őket rendesen sajnos. De szerintem yeah. ott megint az i volt az, hogy tudod időre kellett meg ilyeneknek. bassza meg az i. Azt akarszom csak mondani. Mondjuk a háromba, a az is egy érdekes koromban. Jó. Mindegy. De őt megcsinálták, csak kivágták. Fassára. Az is az így volt egyébként. Biztos, Nem tudom, hogy hallgatotok a róla, de mindenről az így tehet, tehát az I.E. tehetnek arról is. Megvannak, hogy ez egy kis pókák készé az Antarktisz hogy IJ hajó volt, vagy ié DLC. Vissza saját benne, hogy az adatforgal... Igen, nem is valamilyen EA sports játék CD-t lenyert szegény és azért halt meg. Ne, abból csinálják. Baby fókákból csinálják az IJ sports játékokat. I I, I, i, i, Minden nap lamantinokat kell ládoznia, hogy éljen még a CEO. ja <gül> Igen, valójában a titanik egy éghegynek ütközött, hanem az i a és z privát fizetésének. <gül> Az egójának. A De akkor, a... Zség, a, a repülőgép is a to, tornyokba ijé átosztanak. Hát Hú, ez túl, ez szúr. túl, túl Nem folytették le, a á, le a 20 év le. már eltett? 20 év már eltett? Vá, már lejárt, lejárt. lejárt, trianon is lejárt. Ja. Az ÉC hát. is az a ja terjesztett. Hát, ezért nem upgrade-elt a repülőkön az Origin rendesen, lefagyott aztán így. Igen. <laughs> Origin, Ez vágott, hogy már, már Origin mellett kell EA Play-Up is. Jó, az... Ugye. És még, ez, még, ez mi a faszom volt? Ez a strokhang. Ez, ez. Nem strokhangnak nem hangzott, hogy szinte legyek, de... Ez egy fókavaz. Ez a hallott fókák síralna. Na mindegy. Na. Na jó, beszéljük meg az utolsó témát, amit elhattam. Na. Asztori szerepjátékok, vagy PC szerepjátékok. Miben jobb, miben rosszabb, melyik a preferencia? Go. Go. Annyira sem. Nem sem lékszem, hogy ezt a kérdés egyáltalmi jutott eszembe. A... Hát nem tudom igazából, hogy miben ad mást, mondjuk a PC-s játék, miben ad mást az asztori szerepjáték. Alapvetően nem, igazából? Miben ad mást. Ez most az sétésnek veszem. jó, azt mondom, hogy PC-s játék jobb, mert legalább nem kell ricsinek mesélnem, meg nem kell ah. készülnem rá. Ja, jó, jó. Hát másak a kettő. Nagyon igazából nehéz is összehasonlítani. Az... Hát, asztali a társaságét, a PC a látványért, úgyhogy... Ah, azt azért nem egyszerűsítjem... Hát, Látvány alatt úgy értem, úgy értem, hogy a, a, a érzésért, nem tudom... Ja, ja, hogyha a Szocsival játszunk, akkor a, a PC és a story miatt... I, igen... igen. Végül? Az, az alapvető legnagyobb lényegi különbség a kettő között az, az, hogy az asztalit a társágban társaságban játszott tényleg, nem a pc és meg egyedül. Az, hogyha egy kicsit izé, elvonulnási játszvilágot volt tényleg, hogy az abszolút főhős, akkor arra jó a PC-s. Ha meg szocializálódni akarsz, meg csapatban játszol, meg ilyenek, akkor meg inkább az asztali, mert az, hogy közösen HC-sztapókban, az nem szerepjátékozás szerintem. Ja, ez a... rossz, a... Ez az... rossz rossz. Meg alapvetően azért... Akármennyire akár kidolgozott egy PC szerepjátékot, mindenképpen megvan a kötve a kezed valamilyen szinte, hogy hova, ő, merre megy a karakterünk merre húzod meg, hogyan, milyen statokkal, meg tudom, milyen fegyverekkel, stb. Most És még, alapvetően most szerintem még. Nem, most, most még igen, nyilván lesz egy olyan játék, amit c az a anyag. Facebook Metaverse-ben majd tudsz, jó, jó normális. Ti is vettetek ott telket már? Én vettem. Bitcoin, -jér. Bitcoin -jér, igen. És nyilván a És így az ételeknek a mérete vagy mi? Nem, nem, megvettem is igazodva. Igen, igen, most gyakorlatilag 11-400 centiméter. De amúgy tényleg, amit Richie mond, az tökre így van. Az végig sincs, egyébként bármilyen asztali szerepjátéknál van a szabadság. Egy PC-snél meg mindig egy egy szaba, egy, egy, egy szigorú rendszer keretein belül mozog, csak... Hát ja. Nem mondjuk nem mondanám, hogy egyik jobb, mint a másik... Ez más... Ha szeretném hallani, ahogy puska, akkor RPG, akkor számít. Nem hallottam ebből semmit, sajnálom. Ha szeretném, hogy hallani, hogy robban a puska, akkor a, a, az, az PC-n valahogy jobban kijön. Hm. Superior Firepower Power. én, én audio, audio superior fire power ember vagyok hm. Na, nem mondd nekem, hogy audiovizuális vagy vagy, mert oda megyek is. <gül> és, is csak old, old, és... És lesz És mint a kitár Már ide azt, mit csinálsz? De mert rajta <gül> <gül> <gül> Beteszek RPG-ig közben zenét, oda még is beteszek egy rpg zenét Hát jó... De még nem fogom hallani, hogy robban a puska az majd magadnak játsz a soundboardon. Igen, a érdekes összefüggések az Asztali meg ugye a pc is meg egyértelmű között, mert mondjuk ahogy beszéltünk a Neverwinter Nights-okról, meg Baldur's Gate, meg minden, ez az is, hogy a D&D-ből fejlődött ki. Tehát a pc és RPG-ért csak azért van, mert előtte volt volt asztali. Tehát ez gyakorlatilag egyikből fejlődött, másik, vagy nem Meg szerintem a volt már Dexter számítógépes nem... játék, fejlesztő, szerintem D&D-zett. Szerintem ez, hát, ez nagyon-nagyon-nagyon ez nagyon nagy, nagyon, nagy százalékunk, ez, yeah. ez nem fact. Igen, yeah. uh, néha uh, még fordítás <gül> is működik a dolog, tehát amikor yeah. mondjuk közéből csinálnak uh, kártyajátékokat, mit tudom én, wow vagy vagy bármi, mert szokott olyan lenni, hogy csinálnak egy nagyon faszal RPG-t, pc és akkor utána lesz belőle társas valami. ami általában annyira jó, nem is el. Van, hmm. Jó, de mondjuk, mondjuk franchise-okból mindig készülnek szerepjátékok. Franchise-okból no, szóval a, franchise -ok. é, mint a játékos, is Játékfigurák izéből jól menő mozifilmekből például. Ugyanaz. Na jó, van. Szerintem zárjuk le ezt a remek adást. Jó hosszú adás lett. A legrövidebb. A legrövidebb leg leg epizód valaha. Na hát köszönöm Ilyen. szépen, hogy itt voltok, és hát köszönjük szépen a nézőknek is, hogy itt voltak, és végig hallgatták ezt, ezt a csodálatos epizódot. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és megtaláltok vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, és tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakoztatok a discord szerverünkhöz is. Ú, írhatok nekünk akármit igazából, küldjetek el a barátaitoknak, nagymamátaitoknak, meg... Iratkozottok fel az online Fenzére, és hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok még egyszer, sziasztok! Sziasztok. sziasztok! sziasztok! Like and subscribe.